Nos, Jézus egy hippie volt, azt nyilván mindenki pontosan tudja. Az milyen történet, amikor Jézus halat meg kenyeret szaporít? Az szociál, tulajdonképpen mondom, hogy ezt, ezt hívjuk úgy, hogy szociál. De az milyen, amikor vízből bort és nem varázsol, mert ő nem varázsló, nem, nem varázsol, hanem vál, változtat. Változtat. Valami volt a voltat Jézusnál. Hús rajta, állam zári egyértelmű. Hát a csodák, de nem állítólag az ízé, szóval a terem másik lényében ült. Tehát így nem volt olyan, hogy így... Hát az emberen hát belecsöpök. Jó, nem, nem, hogy hát hát, illúzió, illúziónista, vagy messiás. Ez a, ezért, ez a kérdés, ez így sok mindenkivel fején felmerül. Ne, akkoriban. Hogy én üdvözlődjön is, nagy vagyok, nem? Azt hittem Tehát, azt a klasszikus ez... viccet akartam. rossz tenni, eltelme, mert csaló. Jézus leszáll Hollandiába, és akkor izzé, és akkor kínálják és akkor. Na akkor most mondd meg, hogy ki vagy, és akkor ő is bemutatkozik, Jézus Krisztus Isten fia. <gül> jó az any. Ez az Te izé. Hogy ő Isten fia, kurvára mondta. Egyébként a kenyér és a halszaporítás, ezt már elvóta el, a szerezni? Hogy a Jánosban van, a János evangéliumában... Van, azt, hogy nem, az a... én vagyok, az, nem Nos! Az, az mivel most, ő görögül írták, ezért nem vissza a... vagyok. Egyébként a ezek a érdekesek a kis dialogusokat, ti is hallálhatok. De az egyiket szigorúan a mikrofonban, azon kívül, ha szabad. Szóval... Jézussal, Jézus Krisztussal kapcsolatban az az, az, az érdekes, amikor a, a vízből bort. Ez, jel, ez milyen szoció, amikor a vízből bort? Nem volt elég jó a víz? Nem volt elég nedves? Miért nem, nem volt jó a víz? Mi az, hogy bort? Elfogyott a bor az esküvőn, és már minden... Elfogyott a bor! Na, jaj, az, a, az a szituáció, de amikor arról hogy... te szó, is bebaszol, meg. Jó de, kell jó, de, jó, de Mária, más az, hogy bebaszok, és más az, hogy piát hozok. Érted? Az azért más. Tehát azért nem arról van szó, hogy én is hiszom veletek, hanem hogy én hozom be. Tehát akkor, amikor így, így, így nem vettünk elget, és hát jó a hangulat, akkor basszunk-e be, vagy inkább így, így nem tudom én imádkozzunk vagy mi legyen, és akkor az van, hogy hoztam bort így áll. Tehát, hogy így egyszerűen így segít jobban drogozni például, egész konkrétan. Hát így pusztán élvezeti célnal. És a... Ezt jó, hogy nem a mikrofonban mondtad, de... Na mindegy. A... Sajnos, igen. És a... a János... A, János, a Jánosban van, ezt már mondtam nektek párszor, de mivel elfelejtitek, mert mindig vagytok tépve, elmondom újra. A kenyér és halszaporítás jelenetnél van egy ilyen mondat, és nagy fűvala azon a helyen. Hát ez, hát figyelj, már megadja a magyarázatot a kenyér és halszaporítás csodájára. Ez már ilyen Charlie hebdós, és már, már megyünk a célunk felé. Na mindegy, szeretettel köszöntjük Kardos Gábor barátunkat, aki köztudottan a franciák barátja. És a köztünk, és akkor, ki köztünk élő Saint Just. egész Saint a... vékonyabb volt és lányosabb kinézetünk. Maradjunk ennél, érted? Tehát, rajtad és Ó. felszabadult egy szék, aki előre akar jönni és leülni itt, az jöjjön. És mindjárt meg is jön vagy, vagy a Vida Viktor, ha itt van. Nincs itt, nem tud eljönni. Állj Na, találkoztam vele a metróban, úgyhogy ez nekem bőven elég volt. Tehát akkor térjünk vissza. Tehát, kedves Gábor, hogy tudod a lelkiismereteddel összeegyeztetni azt, hogy a trianoni gazemberek. E Kell foglalkozol és egyáltalán, hogy szeretheti valaki a franciákat? Nem a hazahárulás ez? mindegyik elemét cáfolnom kell annak, sajnos, amit most mondtál. Mert az, hogy valaki 11 évet élt Franciaországban, az mennyiben jelenti azt, hogy szereti a franciákat. Az, hogy... Milyen típusú, hogy, az, hogy milyen típusú autót van? Az, hogy nem Charlie-nak hívja Erre nem térünk nem, Charlie. Nem, Charlie, Charlie, Charlie. Én, én tőle tehát, tudtam meg, hogy ez Charlie, ez nem Charlie, ez Charlie. Nem, egyébként megszűntek, tehát... Frankomán... Gyakorlatilag, ez nem Frankomán, Fran Fran Fran Fran Fran Fran Fran Fran tehát azt kéne észrevenned, hogy ebben az esetben a, az exception kultúra, tehát a mutuális kivétel, az te is vagy, az meg. Az, meg, az te is vagy, az te is vagy, vagy, az Nem, nem, és azt is és azt is tudjuk, hogy az angol szászokkal, az angol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 nem Mine, mindenki nem a nevem, tehát nem tudok, ja, ha a, Itthon még ezt nagyjából tudják, de az összes többi népnek a neve az már angol És bocsánat, Martin Etel volt a másik nevem, aki, ami megint csak nem angol. Tehát, hogy abban az esetben, amikor esetleg megpróbáljuk nem. mindent... Száz ősi száz király volt. Na. Igen, amikor megpróbáljuk esetleg respektálni a egyes kultúrákat azzal, hogy talán úgy ejtjük a nevüket ahogy, Azért nem biztos az önmagába rossz. Ők interface. hogy ejtik Kossuth Lajost? Úgy tudom, Louis Kossuth. Kossuth, igen. igen, igen. De, de elmennek a látása retkes <cors> kicsába. De, de. nem, <Én>, hogy <ICS> eloltam, é... hogy a francia Kossuth-nak mondja. Nem tudja kiejteni bazgák, mert a kurva adját a pihanókat, kecio. Érdekesebb esett, kívül, mert Litz, mert őt Litznek, konzeklánosan mondják, hogy franciaul tökéletesen ki lehet a nevét. Ez egy, ez egy tök érdekes eset. Ki a a Liszt. Ja mert... A repülőtér. Igen, tudod, aki... A nagy német zeneszerző. Szóval a trianon, most akkor trianonba menjünk bele, hogy az, az mennyiben Azért volt biztos... a franciák felelőssége, mert erről pont fordítottam egy baromi unalmas könyvet a diplomáciai források feltárásával, egy történész hosszan bizonyította azt, hogy kinek köszönhető az, hogy a második világháború után ne kerülj el a jelenlegi határok a második világháború után konszolidálódtak, nem az első után, mert ott lehetett volna felülírni, de miért nem írták felül? Mert a britek nagyon szerettek volna ott maradni Olaszországban és Görögországban, és ezért simán odalöktek, a ruszkit meg szerettek volna minket jól megbüntetni a fasságunkért, hogy Berlini harcoltunk ellenük pedig igen szívesen odaadták volna az erdét, mert sokkal jobban utálták a románokat alapból, mint minket. De ebben megakadályoztuk őket sikeresen, a turáni marketing nagyon bejött akkor is. Tehát első körben nem ártana magunkkal foglalkozni, a saját felelősségünket, Janon kapcsán, nem ártana esetleg a brit barátaink, akiknek a seggérből nem bírunk elő mászni, és azért nem látjuk Azt a világot. Csak a fúzsér, csak él, Ebben a tekintetben teljesen, hogy feljelmezett... Te kizáról történel, a kívül, melyik az az ország, amelyikkel te még valamiféle ilyen kapcsolatot, vagy ilyen érzelmi, vagy nem is érzelmi, identitás kapcsolatot ápolsz. Van azért egy-kettő. A tiszta tudat. A, hold. a Az nem ország. Az csak gyarmat. lehet? Hát, nincs különbség az Mert ország, Már ha valaki hát, az Iron sky akkor tudja, hogy ahol, na, milyen minden ország, ország, ország gyarmat. Is. A globalizációban minden ország gyarmat. És kiknek a gyarmata? Hát ez a legérdekesebb, hogy most, tehát a, a hagyományos gyarmatosítás és a neokolonializmus között, ez az egyetlen különbség, hogy most már mindenki gyarmatosít mindenkit. Tehát, hogy a, a nagy tőke... Igazságos. Ugyanul... Igen, hát még bőrmagátus egyosságos bőrmagátus, azért nem annyira, az egyenlőtlenség bőrmagátus. azért nagyon-nagyon megmarad, de, de simán lehet legyarmatosítani saját piacainkat, saját állampolgárainkat, nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel egyébként, mint a kis kínai vagy indiai távol. Na, szóval ez a trianon, ez nem jön be. Egyébként egy franciának erről egy sütemény jut a első körben? Ott sütik? Nem, a Trianonról, hát nem, a ott van egy csomó hotel, minden, minden városban van hotel Trianon. Igen. Tehát, hogy a Trianon az nekik egy palota, meg egy ilyen, hát egy Nem, egyébként azért haragszunk hát, a franciákra, az ki a magyarok. Nem, is, van egy lélektana, hogy miért a franciák, ez ugyanaz a lélektana, mint amikor az egyetlen multi, aki bassza mindenkinek a csőrét, az a Danon. Tehát nem tudom, észrevettétek el, hogy Magyarországon bármilyen geci-múlti lehetsz, de aranyos vagy, ha főleg a angolszász vagy német vagy, akkor nagyon cuki vagy, de hogyha japán vagy, fú, az már kezd nagyon rossz lenni, és a francia vagy, akkor gyűlünk, akkor ki Én nem hallottam erről. Hát a Danonnak volt valány éve valami gecisége. Ami meghirdették azt, hogy a legyünk Danon Ja És én se vettem. Nálad, ezt bejön, látom. Kurva. Na. Szóval Náluk a, tőke... a francia kulcsot se francia kulcs. A nagy tőke, tőke az nem semleges kulturálisan, van... kurvára nem semleges. angol ha angolszász. Hanem igen, tehát akkor van rendben a nagy tőke. Én azt jöttem az zsidó, akkor <sorvára> nem, nem, nem, nem, az a az régi angolszász. Nem, egyébként a, a, a zsidó tőke az arra jó, hogy az angol száz diszkulpálja. Tehát, tehát a zsidókra fogsz haragodni, nem Amerikára fogsz haragudni, hanem a zsidókra fogsz haragudni azért is, ami egyébként az amerikai birodalmi érdek. Kurva jó, nem? Már és és Obama, Obama az angol száz. Ördöki, ördöki zsenialitás! Elképesztő, hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe! Nem, nem, nem! Nem elég a Pentagonnak Nézzük meg ezt az angol száz dolgot, tehát hogy nekem valahogy az angol százok, meghalom ezt, hogy angol száz, nem az Obama jut az eszembe. Bár küllemre se, de mondtam, de ahogy másképp tudtam, hogy az angol szász az úgy, úgy, hogy oda, mert mert Most ez, ő adja el pedig ő a, adja a terméket. Ő adja el az angol szászt, tehát te bedőttél azért az a hangzikből az a kultúra elméletben. A, a, a, a Gábor úgy értelmezi a világot, hogy mindent a nyugat hozott létre. A nyugat hozta létre a Big Mac-et, és a nyugat hozta létre az ízist, Mind a kettőt. És ez kétféle termék, ami, ami a nyugat nélkül, hát enélkül az angol szász, NATO, Északatlanti, a... Anglia és Amerika közötti különböző dolgokat mondod el, globál, és, hogy én gondolok, és utána én fogom elmondani, hogy te mit gondolsz. Szerintem lehet, hogy jobb lenne csináljuk, a. Ford, csináljuk, csináljuk, csináljuk, kurva, jobb lenne a szó. Szabadság, csináljuk, azt, jó, az az. Szabadság, mondd el, hogy mire gondol, mire, gondol, mire gondol Gábor, és utána Gábor is elmondja, hogy én mire gondolok. De megállapíts meg valamit ehhez képest. Ez szorálatos beszélgetés lesz. Hát ez könnyű, hát persze, hát én is elhívlak majd egy ilyen saját izé, kis, kis körömbe, és a megszabadhatom őket, Addig se kell dolgozni lesz. Nem, nem, nem már csináljuk. Szerintem játszuk azt, hogyha erről a témáról beszélgetünk, vagy egy kis alkotmányt csináljunk, hogy e, lehetőleg ne jussunk olyan következtetésekre, ami, ami bátorítja a civilizációk harcát, és a minden háború közül a legocsmányabbat a én azon gondolkoztam, hogy mi ez, élet az az alapelv, ami ebben az egész Sárli témában egy ilyen kis alkotmányként elfogadandó vagy elfogadható lenne. Fogalmaz meg kérlek. Most mondom, hogy ez körülbelül úgy, hogy úgy hangzik, hogy a háború önmagában egy tudjuk, hogy mennyire jó dolog. Ahhoz képest a polgárháború például, ami most Ukrajnában folyik, az egyen rosszabb, mint egy sima háború, mert a polgárháborúból még nehezebb pacifikálni és kibékülni, és nem tudom mint egy másfajta háborúból. És a legesleg legrosszabb minden mindenfajta háborúnak az a vallásháború, amit mosszítanak ezzel a témával kapcsolatban. Az Mindkét oldalon. Hát nem tudom, tudjátok-e, mert ez mindig kimarad a beszélgetésekből a téma kapcsán, általában nem érzékelem a rendszerben, hogy mikor jött létre a, az iszlám antiszemitizmus, és ez a fajta iszlám terrorizmus vagy fundamentalizmus, hogy mindegy, hogy minek hívott zsihadizmus, amit most a médiában egy termék, ez lényegében Izrael állam létrehozásával egy időben, brit és amerikai birodalmi, és francia egyébként, tehát nyilvánvaló, hogy ez, a, ez, a, ez, ez egy birodalmi érdek volt, hogy létrehozzanak egy ö, ilyen törésvonalat, és ö, azóta is fenntartják. Egyébként. Már a briteknek közt... és a franciáknak az volt az érdeke, hogy Izrael ellen létrehozzanak egy iszlámista frakat. Nem Izrael ellen, ez nem ilyen egyszerű. A nyugat ellen. Nem, nem, most nem. Maguk ellen azért, hogy legyen előség. Nem, a tényt szeretném rögzíteni, hogy akkor az utóbbi 500 el évben, várjál, írjuk fel rendesen, az utóbbi 500 évben vagy ezer évben az volt a jellemző, hogy a keresztény királyok, amikor pogromokat csináltak Európában, akkor a zsidók, meg a tudósok, vagy akinek éppen betiltották a műveit, azok menekültek a mór uralkodókhoz, amíg még volt egy kis darab náluk Ispániából, vagy a szultánhoz, ugye az én említett Kossuth, vagy hogy is hívják, Kossuth, Ö, ö, meg a haverjai, azok is a... Nem így azok, ez. De jó, de valahogy é, az egy volt, egy hogy akik, egy akik egy menekültek, most valamilyen rákozira, volt, rákozira spanyol, a véleménycenzúr... a gondolsz. Akár az nem. Igen, gondoltam. Rákóczi se Granadába ment. Tehát nem Granadába. Először Franciaországba ment és évekig Franciaországba élt. De te, mint Francia, is Az a lényege, az a lényege, az a kártya barna volt a szobában. Van, francia, aki most már inkább igazából nem is francia, nem ezt egy olyan. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy nem, volt nem, nem, mint a kereszténység, a mai a mai volt... kritériumaink alapján, tehát a felvonulók. De ez a... pedig igazad van, tudsz? igazad van, akkor volt már csak a 20. Az az az 20 században, akkor... amilyeneknek akarjuk de látni. De Gábor, Akkor is mitől lehet ilyen? A, kereszténység akkor a 20. századig. A lónak a faszát a 20. század. Hát persze, hogy nem tudod elmondani, hát miért hívtál ilyen vendéget? Várj, várj, várj, várj! Most már nem sikerült. Én azt mondom, hogy ez az, a, a, Na. De várom. Komoly. Ha az érvek súlya nem is, de a... De az érvek súlya mindenképpen. mindenképpen. Igen. No, szóval. Robi, még mielőtt elkezdenek. Tudjátok össze, én azt mondom. Figyelj, ellened nem lehet. Ja? Mielőtt elkezdenek. A Gábor ilyet mondott, hogy a 20. századig toleránsabb volt. Na most ez kurvára nem igaz, ez maxa a 12. századig volt térményben. Igaz, hogy a kereszténység az egy időben valóban sokkal erőszakosabb, sokkal intoleránsabb volt, mint az iszlás. Volt ilyen időszak. Ezek voltak a dörök Magyarországon. Amikor a Habsburgok elhurcoltak Gályarobnak protestás, lelkészeket, akkor a törökök templomok építését engedélyezték. Ez igaz. A Ez igaz. Ennyit a vallás. Várjál, várjál, várjál, várjál. A amit kell adni, az igaz. Valóban. Hát akkor? Valóban. Sőt, volt egy olyan időszak, amikor a kereszténységnek még több volt a rovásán, ezek voltak a keresztes hadjáratok. A keresztes hadjáratok, ami fosztogatással és pápai bullával együtt, így, így, így közösen, így, így gyakorlatilag hódító háborúk voltak, de nem arról szóltak, hogy az a világ ne legyen, hanem csak arról, hogy annak a világnak a harmadik legszentebb helye, ami történetesen a kereszténység legszentebb helye, az legyen kereszténykézen. És csak ennyi. És ezért hogy meg százával a muszlimokat meg megszállták a muszlimokat, Nem, nem, nem. Csak arról van szó, hogy mi volt a politikai program. Megérték őket azt. Kérjünk nem volt a politikai program. Csak ja, meg Jó, meg hát, hát, hát, hát, hát, a... figyelj, tehát csak Ezen akadtak ki, hogy nyáshoszták. A... A... Jaj, hát most meg csebőket, és is. Jaj, hát most meg fal falvakat írtalak, Most meg a mozgerekkel. A vagy a, hát itt találtuk meg az Afrikában. Itt hát meg az A szentoszfénben. Azt mondta, hogy bizalagoltuk ki a Vallásháborút. háborút. És itt nem. Nem, ezt is mondatom. De, de, de Húsa, nem de csak visszaütött. Nem tudom, tudjátok-e, nem. Nem tudját, nem tudjátok hogy 11. században Franciaországban a királyi rendelet szabáról Párizs, Párizsban, hogy hogy lehet emberhúst árulni a piacon. Kinczen kívül. Nem, nem, akkor nem nem olyan, olyan öngyülölő vagy, hogy az valami... Igen, el... nem hallottam. Ez, ez, a, ez, ez olyan öngyülölő. Szerintem olyan, ez körülbelül... Gábor, Gábor, azért... Várják, Gábor, az Gábor, emberhúst, mi kandibálok leszármazottai vagyunk. Ne, kározott, Faj! Jó, Jó, a ez megy, de Ne haragudj, az, az, az evangéliumokban nem az van, hogy egyétek és vegyétek, mert ez az én vérem, meg egyétek, mert ez az én testem. Hát a valaki komolyan veszi a kereszténységet? Hát hol van itt a bazdom, a ballá... hát Ez a a szabadság, bazdákkal? Ne hülyeskedjél már, hát... Most mi baj van ezzel? A teofágja, De teofágja, a teofágja, és az, az és teofágja, és teofágja, és egy. Ember teofágja, sötét nyugati ember. megeszi az ember, az ember. De figyelj. Valójában ez az egész egy pszichológiai dolog, ami így kigyűrűzik a világban is ilyen... Valójában hidd el, hogy ez az öngyűlölet... Ez ne... De most is egy csinálod az iPhone-oddal, mert megrendeled vele a gyermekmunkát, meg abba a, a, a például ón, meg bányákban tudod, És hogy te, a te neked milyen típusú, ami, van? Ami a milyen típusú telefonod van? Milyen típusú telefonod van? Hajó? Ugyanaz. A nem, ugyanaz. <síl> <síl> ez, ez Nokia, de ugyanaz. Nokia, az viszont a BillGC. Gratulálok, baszd <síl> meg! Ugyanaz, Sokkal Ugyanazt rendelem meg... Én én nekem nem nyugodtan lelkiismeretem ezzel kapcsolatban. Neked milyen telefonod van? Egy arabtól vettem pár ezer formát, politikailag formát, mert az okostelefonon már bementem a Balatonba. Fél órát töltöttem, aztán észrevettem baznak. ott van nevünk? az egyik zsebemben a személy, másik zsebemben meg a IZI a, a okostelefon. jó. Nos, várjál, ez, ez olyan telefon, hogy az a neve neki, hogy. Jó, ez egy Nokia hogy Vodafone. vodafone. Ja nem. Na még egy. Vodafone. Most Na! Kurva szart telefon. Képzeljétek! Te, te vagy a proletán! Te akad, vagy, basz meg! Nem tudok a Facebookról lejönni, basz meg. Egyszer de most nem jön le. És egy adat, egy szakembernek is azt mondja, te valami cse csetelős rá, rá, legyen, rá, szart vettél. Jó, lehegkert! Sajnálom, hogy lejönjön a Facebookról. És egyfolytik a bernek, jönnek az üzenetek, és ráadásul kurva hamar, lemerjön. Rá tetoválták a Facebook-t. De hát sajnálok. Ez fantasztikus, Vodafone típusú van, bazd meg, az az, az a srácadó, meg, meg! a bőr. <gül> az a bőr. <vonapont, gül> az a bőr. Az a bőr. a kezem alatt a billentyű, utálom az érintőképpen. Kifogtok az érintőképpen. Te is tudod, hogy Konzervatív. Te is tudod, jó, konzervatív. És még mindig, még az otthoni számítógépem minden a valány évvel ezelőtti billentyűzetem van, mert hogy Erősen lehet ütni, és a ütni. Ha Képzeljétek el az ADH-nál, meg a Gestapon-nál, amikor képerték ha iszé, ha ha hát, ha ha jelent, ha a iszét, Ha már nem tudok feljelenteni hogy elvizsítők, átlákkal! Csattok, csattogtak a iszényt, a billentyűk, csattogtak. És zene füleimnek. Erre van erekcióm, mazd meg, hát most mit csinálják? az, a Azok lopták, ha nem Jaj, te viszont ebben vízol, hogy nem sokára nem lesz áram. De ne jaj, lássuk be, hogy ilyen van a vágyainkra katsz hangot. Majd, ha nem lesz áram, nem látjátok! Ez igazából <gül> <gül> ez a profit, aki a hegyrői így, így lejött, jaj, rövés, El fogtak pusztalni, átkozottak a bűneitekért! Mutasd nekem, olyan sok emberet, aki nem a vágyairól beszél. Jó, világos, hogy az a bűn lesz áram, <gül> Majd, ha nem lesz áram, kezdve! Majd, ha nem Szóval milyen pervers már az, hogy ne legyen áram ez a vágy. Igen, a jó lenne, Megállálok a lénekeztetőgépet, tehát nem volt a külőgépet. Lényeg. No, már előtte szóltam, nem az... Én megmondtam, hogy gonosz sötét, az hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, izé, hogyha Kábor elmennél az ilyen vágyaiddal a pszichiáterhez, akkor, akkor meggyógyulnál, és ennek vannak ilyen fokozatai. Átállnál mondjuk először a szarós porvóra az áramtalálítás de és akkor utána, utána, utána, érted lassan egész A franciasság szörnyűség gyógyító. És akkor már szörnyűséged Én mindig a szerettem az áramot, baznak. Én be is tudtam, az, az, az, az, az, az, az, az A nők a tőle! a postantó, máj, a dáncsa, Július 10 hogy egy ember a vezeted az áramot. Hol a ház? A... Elektromos ház. <gül> <működően, egy, egy gül> hogy a Csak egy konkrét példát, Mennyivel használok kevesebb áramot, mint te? Hát, egy -egy sáskát egyél, sáskát, nézi, <ríe> ne? ne, ne, hagyjuk az áramot, menjél ki a pusztában Kereszted, és egyél sáskát, és nézel, bazd meg, nézel. ne azt ne használj áramot, nézel. ne hábor ezt ne legyem egy komoly álláspontban, hogy hány madarak értezték, miközben világítanak, a saját álláspontod a te egy mikrofonba beszélsz, te vitatkozol a saját álláspontoddal, ez árammal van egy bazd meg, miért így vitatkozik a saját álláspontában, áram bazd meg, te beszéltél, te vetítetted, ezt, hogy az áram Én csak ja, azt mondtam, hogy kurva jól jön, hogyha nem lesz áram. Visszatérve... Fent a És Ha nem lesz áram, akkor kivágják az összes. Ez az az es, árami es árami es az alatt, az az benned. az az az az az az az meg hogy, hogy fogunk tudni a géppel, a az é, és e és jel, az az az az a az az az meg az az az az az az az az az az az az az az az az az az az egy az az benned, és egészen az az a az az az de érdekes volt. Én a vágyaidat láttam bele. A te vágyaidat, abba, hogy mit szeretnél, hogy mit mi gombolja. Valójában, valójában, valójában, az, az addig az, jó, amíg van áram. áram Várjál, addig van. Jó, van áram? Nem, ezt senki nem mondta. De hogy is nem. Ketten is vagyunk itt. Hát minden hazugság áramról megy. Szerintem hárman vagyunk itt a színpadon, de, de, gyakor, de te vagyunk, akik azt mondja. Ha el akarod képzelni, Robi, azt a szituációt, hogy az emberek mikor tudnának a leghamarabb szembesülni azzal, hogy ökológiai dzsánkik, akkor az áramot kell először leállítani. Fülkapcsolód, lenyomód, pillanatok alatt szembesülünk a valódi helyzetünkkel. Ja, a többi jó, pár, e... százmillió, pár A többi szembesülnek. Miért a sok Nagyon jó buli, rendezzük meg. Hát de ne, ne most az bort világos, nem, ne legyen ára. A 70. évforduló alkalmából emlékeztetnek arra, hogy ez az ökológiai láger árammal megy, és te most ahhoz ragaszkodsz, hogy nehogy meghajjon. A páran, a kápók és az eszeszek közül, mert az tök rendben van, hogy például tudtad, hogy hogy ölik a disznókat iparilag árammal. Azt láttad már? Márgyál! Más Láttad külön. már? Láttad már? Hogy másra másznak rá? Hogy csinálnak, az, az te megrendelésedre, amikor disznóust eszel, akkor ezt rendelet megbazd meg. És amikor te Tisztában vagy ezzel, bazd meg? És amikor te? És amikor te? Amikor telsz te el! Ugyanez! De én, nem... de én nem tartom jó felségnek, basz meg! Se, én sem! tartom jó felségnek, de nem az áram tehet róla, basz meg! Hanem te! Meg én. Erről beszélek, basz meg! Felsz... Kezdjük úgy, mintha ez valahol történik. máshol! Nem, nem, nem, nem! Az ahogyan bánnak a disztóra! Várjatok! Az Auschwitz! Az Igen, most! De az áram miatt! De az, az áram az, az, áram az, az, az oka! Most itt mi működtetjük, basz meg! Nem az áram az Erről oka! Erről próbálok beszélni, nem az oka, az az eszköze, az oka, az az én éjtoszom, meg a te étoszod. <gül> <gül> és az én éjtoszom, meg a te étoszod, az együtt jár. Az, hogy a bolygót. Az, az ami étoszunk. Le, le kell kapcsolni az árat. Hogy pedig nem, én azt mondtam, hogy ha leggyorsabban akarod szembesíteni a sok dzsankit, akinek az agyába a kóboráramok vennek, amit éppen látott a képernyőjén, akkor leggyorsabban azzal, hogy magunkkal át csinálunk ipari méretekben, a leggyorsabban azzal tudod szembesíteni, ha lekapcsolod a szarait, amit néz a valóság helyett, érted? Mert az összes áramról megy az összes kis vibráció, ami eltereli a figyelmet arról, hogy közben szétbasszuk a bolygót iparilag. Figyelj, Gábor! Csak erről akartam beszélni! Figyelj! Ezt elmondtam! Jó, jó, jó. Viszont, akik nem néznek tévét és nincsen okostelefonjuk, viszont horkásni járnak szívesen, vagyis folyton a valósággal, valósággal van a szerves kapcsolatban. A horkáz! Azokon látjuk, Hittem. mi fogja a természetben, megeszi utána, tehát a legtermészetesebb dolog, egy horogsal, átbazza, a halal, kihúzza, a halal nyomával, az tényleg nagyon természetbarát. Jó. De világos a szelsőségnek semmi sem. Mi lenne a jó? Tehát a, a, az őskorba menjünk vissza, hogy végre visszataláljunk? Nem az őskorba kell, meg csak bármi vállalható, hogy naponta ne hektólitel számra húzzuk le az ivóvizet a szarunkkal. Adáig kéne eljutni, hogy ez egyáltalán elgondolkozzon egy pár ember ezen, hogy mi ez a mozdulat. Hogy bármi maga csinálja a szarunk. Hogy bármi, igen. Nem, nem, nem, nem. nem. nem. nem. nem. nem. Nem, ahogy ja, úgy is mindegy, úgy is ja, is ez mindegy. egy jó álláspont, ez tetszik. Úgy is mindegy, nem? 7 milliárd ember meg, ha nem néznék a szappanoperákat, már megennék egymást. Ja, vagy, ja, ja, vagy pont ezt ja, kérem? Ja, a Freiheit mi? macht Arbeid sokkal jobb, Értem? mint az Arbit macht Fried. Hatékonyabb, az kétségtelen. Tehát érted? És gondolj bele, nézik a tévét. El nem néznek, bőt, ahol, nem vizet? Nézik a, ahol nem nézik a tévét, ott szaporodnak, az meg. Csomó ember szaporodik. És hát Jó, a barna bőrűek, az. meg. Jól, nem perc, Sokan vannak. Ne jöjjenek, az Sokan ügyek, nem? vannak. Az elektromos áram az, ami megakadályozza, nem csak azért Mi a, a, a, a az az az szöves az de azért a ott van a tévén, nézzék a tévét! Ja, csak egy a, tévé a harmadik világban, hogy ők milyen lózerek, és megmutatja nekik, hogy ide kell jönni, mert ez egy szuper hely. Ami persze, ezt viszont tüntetném. Hát ezt csináljuk? Tarkó Aki azt mondja, hogy jöjjenek ide. Hátok vagy on kezdját. Hát abszolút. Ott hát, ez kell az nem első sorosan Ez nem kérdés. Na, térjünk vissza a középkori európára, amíg, e a e a a, a izé, amíg a az Robi vissza nem jön a amíg a Robi vissza nem jön a sörrel, várjál, el, hagyd már a picsába zivóvizet. az ivóvizet. <gül> Egyrészt egy az mondott, hogy, izé, hogy nem volt, hogy a muszlim államokban mekkora van, a szabadság volt, itt a rohat Izé európaiak meg megették a zsidókat élve. Na most, most bocs, én nekem azért van némi történeti ismeretem, és úgy tudom, hogy a 13.-14. századig szerte Európában mindenféle vallású kolónia létezett. Igaz, hogy voltak csúnya dolgok, amikor mit tudom, a háborúk idején a söpredék rendezett pogromokat, meg kifosztották a gettókat. Itt volt mindenféle muzulmán, muzulmán, várjál, tehát azt a fajta vallási intoleranciát a reformációkora hozta el, így van. Kivéve a túlmai dolgokat. muzulmán, muzulmán, muzulmán enklávék voltak, vagy muzulmán negyedek voltak. Ez hát az a Magyarországon az, az a helyiség, hogy böszörmény a hajlúböszörmény, az, az a muzulmánokra uh, vonatkozik. A muzulmán szónak egy ilyen elfajzott derivátumban, hogy hát, ha az, az ebből elböző. a vándorlásból, A장이 akkor valószínűleg. nem igaz ez az indolára, hogy a ez így van, de hogy ez oké, ne menjünk bele ilyen De Nem igaz ez a kihosszott az jó, jó világos, persze. Ha elfogadták a kazárhűbért, Rendet, nem a valószínű, nemességet, de a nevességet körülmet a és hogyha ők elfogadták a hővéri rendet, akkor a magyarok selyen... zsidók voltak. Nézzetek ki a hősök terén, nézzetek Az meg, nézzetek a lovak alá, hogy körülmet a kevetében. A hát ja, ja, ja. Na, de mit akartál mondani? Az, Azt akartam mondani, hogy a turdai ország, a... hogy végre egyszer valamiben nem voltunk lúzerek. Európa első vallási türelmi rendelete 1568-ban, jól emlékszem. Négy évvel azelőtt, hogy a franciák lemészárolták a protestásokat Szentbetelné éjszakáján. Négy évvel azelőtt a Tolda-i országgyűlöse azt mondták, hogy hadd szóljon, vallásszabadság. Európa első üzé. De arra érdekes, hogy mi promózzuk a török paprikát, mint hungarikumot, meg mindenre marha büszkék vagyunk, csak abban az egy dologban nincs semmi gerinc, amiben speciál pont lehetne, hogy ez nem a rossz dolog, hogy Erdélyben volt Európa első, Valási Elbeszélünk röldi, egymás röldi, mellett, rölde. tehát visszatérve, figyelj, tehát egyrészt nem, nem csak ezt a kort, egyetem középkori Európát, nem, nem igaz ez a kibaszott nagy szélsőség és intolerancia a középkori Európában. Középkor az egyáltalán nem volt sötét középkor, a sötét középkor a modern. A, jogszabály, a jogszabályok voltak, ki voltak. Tudod, hogy voltak, tudod, hogy voltak természetvédelmi törvények? Hát ez teljesen rendben volt ez azt az állatok volt szó. Tudjátok egyébként, hogy volt parasztok parasztokbogalakkal? Simán! Na de de az hagyják! De, de volt olyan, hogy Sokkal toleránsabbak voltak a homoszexualitással kapcsolatban Úgy volt, a középkorban, mint ez most! Nem, ez nem tetsz, na, ezt a rovaros elmesélve, de nem tudják! A, hát voltak olyan rovaros, perek, hogy, hogy, egy, hogy egy bizonyos rovarfajta megjelent, és elkezdte pusztítani a parasztoknak a szőlét. Franciaországban, Svájcban, meg Németországban voltak főleg ilyen ügyek, és akkor nem a és kirende semmi? ki kirendeltek a bogarak mellé ügyvédet és megnyerték a pert, és a parasztoknak kellett odébb menni. Tehát nem a DDT-től. Volt ilyen pert, de az most is mennyivel volt, nem? Nem? volt egy olyan svájci tó, ahol viszont a piócák meg elvesztették. Hát volt elvesztették a az pert, és ráadásul mágián higgyették el őket. De az a, az a pont, hogy mert kicsi volt, ter, Szívás, kicsi, kicsi, volt, a, kicsi volt a testük, ezért gyerekként kezeltettek a jogszabályok. szerint, és akkor bevintettek pár a ülésterembe, és akkor ment a per. Esküszöm, ezt nem én találtam ki, ilyen perek léteztek a 14.-15. század Jó, a de őket, azért eh, én pont ebbe a dolgba visszállapodom. Hát erre még a legzöldebb sem képes nálunk, az hát, meg. Hát az egyébként számom. volt ez a cél, hogy a delfináriumokat például azért zárják be, mert az indiai... Eh, rend, indiában rendeltet hoztak, hogy a delfin az non-human person, és nem lehet fogva tartani. Tehát, hogy... Uh, és akkor nem fogja elismeri. ott a labdát a fejével? Hát, nem. Ne. Uh, Egyébként a delfinnek sokkal rosszabb a fogság, mint egy embernek, mert ha más nem, hogy hogyan tájékozódik, ugye... Tehát, hogy uh, az, az, az, amit egy delfin érzékel a világból, amikor bezárják, az, az, az olyan, mint egy ember folyamatosan ütnének. Tehát uh, körülbelül. Vagy, vagy ilyen iszonyatos hangot vannak rá. Tehát az, az kimondottan kínzás egy delfinnél. A, a egy kis kis Sokkal, sokkal szociálisabb lény. Hiszem. A delfin sokkal szociálisabb lény az embernél. Valamint teste vetítve is intelligensebb az embernél. De, de ha ez nem lenne elég, egy kurva nagy amire marha büszkék vagyunk, hogy az emberi faj, fölénye, minden állat fölött, a nyelv, ugye mi ki, kizárólagos privilégiumunk az embernek a nyelv és többi, állatnak nincs ilyen. Most ehhez képest óriás számítógépekkel évtizedek óta kutatják a delfinek nyelvét, és egy kurva hangot nem értünk belőle, viszont ők megértik, értik, a mi utasításainkat fogságban vannak olyan jó fejek, hogy megtanulják a hülye nevet, amit adunk neki, meg azt a pár szót megértik. Tehát ők tudják értelmezni, ami ennyire felsőbbrendűek, Síljá, út, hogy ők ezért, azért nelyek, mi a nyelvüket. Mi egy kurva hangot nem értünk az ő de, de Gábor, mi az se hogy szavakban kommunikálnak el, hogy mi? az le le, mi kép. adjuk nekik a hogy mi nekünk De tudod, tévedsz, tévedsz, a a az Nagyon magas rendű társadalomban élnek, és van nevük, mert ezt az egyet már sikerült megfejteni, hogy igenis egymásra egy kóddal hivatkoznak. És ránk? Tehát a szavaikat nem értjük. És ránk? Nekünk is valószínűleg van Valószínűleg ezt most kutatják, hogy, hogy ugyan, valószínűleg... Valószínűleg megneveznek téged ja, hát meg. Csirhajójuk. Jajjaj, mi jaj, erősebb. Egy, jaj, akkor egyáltalán. nekem van igazam, hogyha itt mindenkit megverek. Abszolút. Mindenki de ez így van. Ez, ez igazából egy az, az ember a felső lévelés. Lütt Pesson a ő ő Nagy Képség című filmjének érzelemvilága eltöltött mindegyikünket. Imádjuk a delfineket, és borzalmas helyek a delfinálióban. De mikor mi következik el hogy lény a delfin az embernél. Csupán emelet hoztak. Most emellett nem tudom, feltűnt -e. Egyébként morálisan is fölsőbbrendülény az emberhez képest. Ez nagyon rossz így. tudom, hogy szarul érint. Hiszen az emberi válásban... Én szarás után szarul érint, hogy... Eh, egy... De vagy de nem tudom, mert te mégis amagadtál be a részletekbe. Jaj, az nagyon rendes tűnt. De, de morálisan miért felsőbrendül, ezt még hadd mondjam el, mert, mert, mert a, a a Magát tengered, a morát a nagyon magát nagyon nem, kodt, nem az ember talált, aki magát ezt a szót nem. is, ezt az érvelési metódust, ahogy te itt ülsz, és emberi hangon beszélsz, az meg. Egy ember ül a színpadon, és magyar nyelven elmondja, hogy az ember alacsonyabb. Majd Delfini meg, és elkezdett. De ez egy nem a jó hely, szemmel, fülön? És miért csinálna a Delfin, akkor azt mondom, hogy na, el kéne gondolkodni. De ez ide jön, az... Miért? Kapcsolatfeltétel, az, az Akkorai, kapcsolatfelvétel, nem az, az lelk. -e ő az, invested, az IT, vagyok a Primitív Föld lakó. Érdekes, érdekes módol, hogy miért tudottás nyelvét, és tudunk szótárat készíteni. De nem tudjuk elkészíteni a Delfin-magyar szótárat. Hát világos, világos, hát arról van az, hogy az és de az viszont azt megfigyelt, hogy amikor a hajótör is volt. És évszázadok óta megfigyeltük, már a görögök a vázákon ábrázolták, hogy amikor hajótörés van, akkor a derfel. a delfinek mentik az embereket. Tudjátok, miért mentik a delfinek az embereket? Mert jó fejek, mert szeretjük őket. Nem, nem ezért. Mert jók, mert a delfinetek jó. Ezt ez mi eszélyt, mint most mondtad. Csak annyit akarok mondani, hogy jobbak nálunk. Szeretjük az embereket, és mi Csak szeretjük Csak annyit őket. akarok mondani, hogy jobbak nálunk. Tehát Nem eztük meg őket például. Csak Igen, nem rogad, le. Igen, van, a delfinányokban Csak hogy imádjuk vagy, hogy előtt Igen, egy öblőt lezárnak, és lemészárolják az összes delfint. Igen, ez nagyon cuki módszer, ezt szoktuk c mi emberek? Igen. Én Ehhez képest a delfint, mondjuk a japánok. Delfin, De, de is is a delfin. Simán. Jó, uh, hírosokban van az, mindennek megvan a következők. Jó, de, várjá, várjá, de várjá. a várjá. Miért menti a, a Delfin az ember? Erre egy hipotézis van. az, hogy megfigyelték, hogy a delfinek, amikor veszélyeztetett ezt lehet mondani, hogy egy delfine, emberre nem illik már. Na mindegy, amikor ö, ö, egy Delfinnek kis delfinek... De valójában az ezt, emberi faj az, az, emberi az ö, új angolszáz világ. Várjál, várjál, várjál, <szerzvilág> Rubi, minket ezt, ezt kifejtett... Még az angolszázokat gyűlöltünk, ma már emberi faj. Majd ezt kifejtett utána, hogy én milyen lúzer vagyok. Előtte hadd mondjam el azt, hogy milyen lúzer az ember a delfihez képest. Azért, mert ugye mentik egymást, mert ugye lélegzik ő is, úgy, mint mi, nagyjából. És hogyha nehezen jut levegőhöz az egyik delfin, akkor aláúsznak és segítik felúszni, hogy levegőt kapjon. Mert ilyen szociális lények az ez a morál alapja, hogy. A kis nekünk meg lélegeztető! Ágyáink vannak, bazág! Vollegeztető csépek, baz meg! Amikor oh, lélegeztetünk a... emberek előtt, az anyám kétszer volt lélegeztető, már a... meghalt volna bazvány! Meg. De az árammal, lélegeztető! Az anyámban az meg, kétszer, visszatudták hozzá holából! Hozzal az, az árammal, amivel a tisztó ósmitél csinálját az meg! Most teljesen jól összezavartuk egymást, meghultat, viszont és ezt a disznók, és egyébként a disznók meg a Delfi-nek a rofogai, de tudod? Őket a denger alatti jettőba ja, ja, ja, ja. tartják fog magaszt meg, ja, ja, ja. a szárazföldi fivéreiket, meg az itteri Auschwitz-okba a tömegcsülkölják. Proletariátus! Az osztályharka csak egy, egy fázisa! Kurva jó fejek adtok, csak annyit akartam elmondani, hogy a morál legmagasabb rendű jelenségével állunk itt szemben, ha nem vettük volna észre, hogy kiterjesztik ezt a saját fajuk, családjuk, vallásuk, nevezük akármint túl, és ezt a köcsög állatot, aki csak rajt hoz rájuk, ezt is mentik, az, az ember. Csak azt vészre Gábort. Aly a faszért, amit nem az... értem Delfin szemmel, De mégis ezt csinálja. Látok olyan videót arról, hogy, hogy örüljünk. videót arról, hogy, hogy örül egy Delfin, az amikor megszületek egy ember. Senki nem törön! Hazamentek, nézzetek meg egy videót arról, hogy egy delfin hogy örül annak, amikor egy geci ember megszületik a vízbe. Vannak-e van, öngyűlölők? Ez úr, az a kérdés, hogy megsz megszület egy ember. A delfinál is megszület. A te egy öngyűlölő ember vagy. A delfinek is kitermelik a delfinek. A delfinek a magas csajján a delfinek a delfinek a delfinek a a delfinek a delfinek a delfinek a a a Végre nyugi, Álva, sehol egy te. puzsér, meg semmi. Hát bazd meg, oda jön a kardos. Szevasz fog, te itt mit keresel. Övé fél badacsony, meg. Tehát ez meg. A... Nem emlékszel, Badacsonyban oda jött jó? Ja, hát véletlenül volt valami. Kinek van Boros Budéja, pavilonja. Bizniszmen? üzletember, basmány. Milyen van Badacsony, királya az. De tényleg is a legnagyobb dendi. A legnagyobb forduló legnagyobb ilyen dendye, imád Vitor Lászni, Párizsban van egy apartmanja. Jött Utazgat! Utazgat, utazva egy a másikban és így magyarázza azt, hogy majd, ha nem lesz a vagytok. Egyébként a lárandrás. ez a szentségtőlázás! Az azás. Ez az olyan, a sárvúra! Ez a lárandrás. Ez olyan, mint a, a Csijálli, Ez le fog, le fog a sárvúra! Ez bírom egyébként, amikor valaki leálltom, egyébként a valaki Ez olyan, a Ez olyan, mint a egyébként, hogy hát, bántsuk magunkat, úgy látom, a rövid szárunkban. Ha egy delfinek egyszer el leszúra, akkor le. ez a... A, delfine, a delfinek támogatása megjön, basz meg, amikor fellázadunk a, a britek, meg az amerikaiak szövetség ellen, és a delfinek besegítenek a megfelelő pillanatban, mert elkészítik a delfin magyar és a delfine, de, magyar delfin egy Egyébként kurva is volt A erőszak. Mert, mert másnap 5000 halott lenne a strandokon. Mellesleg egyébként, ha mindenki tudja, hogy, hogy a Delfinnek a valamikori elsüjedt atlantis leszármazottja. Le és mint ilyenek rokonok az ős-magyarokkal, akik Szeriuszról jöttek. szerintem nem olyan reménytelen a rovásírásos Delfin szoltárat elkészíteni, de ez egy újabb project. Van a rovásírás, rovásírás rovás irány rovás de. Delfin szoltárat, előttől a pálya. Na. Egyébként a Lár Andrással történtek egyszer, az volt még egy kibaszott az csávó. a izé, mert akkor sztár volt, 90-es évek elején, és akkor belehabarodott a világ vége szarokba. És akkor tudja, voltak ezek a száraz, jeges, ilyen butybarékos szarok, ahol ilyen sprite-ok, meg ilyen izé üdítőket árultak, és akkor, itt tudom, én a Lár arról beszélt, hogy majd, ha eljön az idő! Amikor nem lesz víz, és így a sprite így, így, amúgy is a Landásban van egy kicsit ilyen gnomikus íz, és akkor ugye nagy fejével is. Elj, egy korcsolt egyet, De egyeseknek ki fog nyílni a forrás. És itt a Sprite-odban az meg közben. Szóval, na egy kicsit ez ilyen hasonló, ez a izés, nem nem hát, nem hát így igazából van ez a folyamatos gyűlölet, és van a folyamatos, nagy polgári életmód. Ami lehetséges, hogy így, hogy mondjam, egy. Kurvára irigyésre mélt ott te a szenvedélyednek élsz. Imádsz utazni, imádod a finom borokat, szeretsz jókat enni, főzni, megvendégelni a barátaidat, a és az, az ő köreitten az öngyűlöletet, az öngyűlöletet já, já. Ot, és, a, a, és Ott a és ott a vitorlázást nem mondtad pedig. És vitorlázni, vitorlázni. Ja, ja, luxus, gyűlöljük őt. Nem, nem, nem, irigyeljük! Nehogy is gyűlöljük, Isten mi szeretnénk így élni, imádjuk a, a, egy imádjuk nem, a bort, tört. imádjuk a finom kajákat, és imádjuk a puncit, szenvetéljünk így élni, de... ez az irig, irigykedés az a egy fajtája. Nem, az a, az, a, az, a, az a vágyainkról szól, meg a betegyetsületlen idáinkról szól. A, a szláv megkülönböztet olyat, hogy fehér irítség és fekete irítség. Fehér ez egy ó, bárcsak fehér is mágiás, olyan lehetné, és a fekete iricség az, amit náluk sárga iricségnek, hogy egy a meg a... Dögöljön de, meg ezt. a... Szóksz... Töpköljön meg... Én nem a akarok vitorlásni, de neképp se legyen rohadtam, úgyis elütöz a vízbe a halakat vele. De ilyen Nemzetközi ember vagy, aki beszél franciául, van egy Peugeot típusú... tria Peugeot Trianon, van egy ilyen külön kiadás, kifejezetten a návon, mi készítették. Peugeot Trianon, kombi, és abban szállítja a borokat egyik helyre a másikra, és így kóstolgatja, és így a és élvezzi. Mi az és élvezzi a lennezi, és élvezzi, élvezzi mindent, amit a nyugat meg a legjobbos áram adni tud, lényed, abból, te, abból te az életed energiáját nyered, és ez minél több erő ahhoz, hogy gyűlöld és gyalázd ezt a világot, ezt a nyugatot, amiben élsz. Ami, a, ami, ami, amiből ilyen irígylésre méltó módon élsz. Ez a csodálatos, bizonyítani. Azt, amit az ébént elismertem, hogy, hogy, hogy tele van ellentmondása az, amit én, te és másik pár százmillió ember csinál, a nagy különbség az, hogy ezzel mit akarsz kezdeni. Na most csak az a hogy kérdés, hogy csak csak az én mondásáról beszélek, hogy elkezdek foglalkozni a saját életemben a saját ellentmondással. Az a kérdés, hogy melyik civilizáció ha. eddig melyik civilizáció termelte ki azt az értelmiségét, aki így külöli saját magát és a vezetőit, és az egész világot, amiben él. Mindegy. És, és, és, és, hát és a nagy civilizáció nem, nem, és, és nem pusztítják hát el, és ő ő nem nyomják mindegy... el, mint a csikkát. A öreflexió minden civilizációban van. Nagyjából. Azért gondoljál bele, hogy hány éve kellett volna neked élned ahhoz, hogy ezzel a véleményedben életben maradj. Mit gondolsz? Hány éve kellett volna élned? Ez nagy civilizáció. Emlékezzünk a nagy civilizációkra. Mikor voltak az aranykorban? Vagy mikor? Atlantizás üllyedése előtt vagy után? Mikor voltak azok a nagy civilizációk, amikor nem volt ott egy pszichopata az intézményrendszer csúcsán, aki, hogyha most meg elkezden azt magyarázni, hogy ő a legszarabb a világon és az oka minden bajnak nem tapos el és nem nyom el, mint egy csikket. Úgy látom, ne én nekem két az informátor szerepét. Kérlek! Tudjátok ti, hogy kitől kaptuk vissza az ókori ö, európai tudományt, ö, még mielőtt itt az iszlámot túlfikázzuk? Uh, arab közvetítéssel kaptuk hm? vissza a középkorba. Miután Mohamed elfoglalt olyan területeket, ahol magas volt a civilizáció, és ott nem pusztította le azonnal, hanem, csak hanem fokozatosan. Fokozatosan tehát 500 év alatt még, még A késő antik kultúra a, a görög, görög, tudós, Nem volt népvándorlás, orvos, tudomán, mint Európában. Ott megmaradt Észak-Afrikában, meg a Közelkeleten a késő antik kultúra. És ott volt egy iszlám ami ami csak sokára erodálta le az egészet a Picsában. Ez történt. Hát, ez ez, történt. ez, a, mondja, ez az a... történt, az történik, hogy nem tudjuk ö, azt, hogy arab közvetítéssel kaptuk vissza a saját kiboszott Hogy -e a fasz van -e minden középiskolás könyv írja? A, írja, csak nem tudják. Tehát, az más nem, kérdés. Ugyanúgy, nem tudom, hogy, hogy aki nem olvasta azt, amit erről egy-két nagyon kevés helyen írtak, de a nagy többség nem olvasta, nem tudom, tudjátok hogy milyen nagyságrendű áldozata van mondjuk az iraki háborúnak? Én az ismerősrémit így kérdezgettem, olyanokat, akik külpolitikával foglalkoznak. Hogy ilyen De ez időtől... most hogy jön ide? Hát, nevezd meg a számot, kérlek! Millió másfél millió. Ember. Másfél millió ember! Akkor most azt kérdezem tőled, Gábor, hogy ebből a másfél millió emberből hány ember az, akit a szuniták gyilkoltak le a polgárháborúban és síta? Hány ember? Hány ember? Csak hogy az öngyűlölet, egy öngyűlöletünkkel egy kicsit tápláljuk. Az egy gonosz háború volt, a, és főleg egy kapzsi és gonosz háború volt az iraki háború. Nem ez a javás kérdés, de, de, a, a az, magyarország a Magyarországról meg a vettek Nem ez a kérdés, kérdés, Robi, hanem az, hogy magyarország le kéne részt kéne, is részt vettek És kéne kéne a el ott, abban mi is részesek voltunk világos, világos, világos. És az a lényeges kérdés, hogy... Csak nehogy már ők feleljenek, mert mi azért, azokért a síkpáncért a szuritánk kírtottak Melyik nemzetközi bíróság foglalkozik ma azokkal a háborús bűnökkel? Kivandalkozik másfél Követett el Irakban és ha te jöttél a másfél millió ember más millió ember más millió ember van a már, már a, a második bugatni. olyan téma, aminek kapcsán nem tűnik a ne vég levő öregnek Auschwitz, hanem én. De ez egy hazugság, és hogy a Juventusnak Auschwitz. Ez egy Auschwitznyi ember. De nem, de nem az a megfelelő. ki őket. ember. Más filmilő ember. Ja, mert Volt egy a polgárháború, a, ez a egy a hep polgárháború, ahol a lesz szuníták leszámoltak. Elmondja, El hogy mi az ez oka. Elmondja, hogy, hogy mi az oka. Az az oka, hogy amikor hatalomra kerültek, az egy sít ország, ahol a politikai elit mégis szunita. Abban az országban, Azután, hogy megszállták őket, valószínűleg a sítákat kellett volna hatalomra segíteni, hiszen ők voltak a többség. De az amerikaiak... Nem akkor, amikor Magyarországnak megmondják kívülről, hogy kit kell hatalomra segíteni? Nem lehet, hogy nekik kellett volna esetleg eldönteni? De ők döntésképtelenek. Nem, ők nem. mellett döntött. Meg azt ha a döntülek, a hogy van a tömegpusztító a NATO, hogy van ott tömegpusztító fegyver, és az egyetlen tömegpusztító fegyver, ami ott volt, az ott mi voltunk? A NATO. De ezzel most olyat mondasz, hogy nyitottunk. A mondasz, ami 15 évvel ezelőtt bazmeg. meg. 15 évvel ezelőtt ez egy mondás volt, és én is osztottam, amit mondasz. De azután nem volt, de másfél millió Nevetséges! Az, az alatt az idő alatt le. Mikor lett? volt az a háború? Mikor az az volt? alatt az idő alatt le. Volt egy háború 15 éve, meg, volt egy háború 8 éve, a volt, 10 éve vagy mikor. Ennyire jól tudta a NATO pacifikálni ezt a térséget. Marha hatékony volt. Jajajaj, jaj, jaj, világos, világos. Ezek azok, háború, ezek, mind a, mind. A, ezek azok a háborúk, ezek, az ezek azok a háborúk. A, a háború. szuperül, nagyon jó szuper állap. Figyelj, ezek azok a háborúk, amiket nem lehet védeni. Csak ez? De, de ezeket a háborúkat mi a mi nevünkben a te választott képviselőid, meg az én választott képviselőim hagyják jóvá az intervent. És, és semmivel őket. nem kell büszkérnek meg is lennünk mint amikor a Varsói szerződés oldalán, 68-ba bevonultunk Prágába. De Gábor, és nem, ér, ugyanúgy nem érted, tehát, hogy azok az szólálni, oltal buktak, Mit kibaszott most? Az a, az, a, az a rezsim, amelyik csinálta az iraki háborút, amelyik ezt az Auschwitzot csinálta, amiről beszélsz, amit legtöbb muzulmán meg a másik muzulmán, de mindegy, a nagy Auschwitz, Ja miértett, persze, mert az tök jó, ha a kápó nyírja ki. Ja, világos. Az az, tök van, tehát az, a szökrendben van. Nem ami es színkornak, mi kitüntettünk, mert hány ember tüntettek ki, akár csak Magyarországon, vagy az amerikai hadseregben, hány ember tüntettek ki olyan cselekedetekért, amiért most elítélik, vagy lelőtték Párizsban azt a három mukit, Kb. Pont ugyanazt csinálták, hogy lemészároltak embereket, valamiért, mert azokat éppen le kellett vészárnani, az És kitüntetik az inga... őket, mint háborús hölse. Világos az mindig kitüntetik, az, az a Bushtól És akkor fel ha valaki ugyanezt csinálja nálunk és velünk, Csak. akkor kurvára fel vagyunk háborodva, hogy naponta nagyságrendelt több ilyen megrendelést. Adunk le a világban, hogy a mi nevünkben, a mi kápóink, zsoldosaink, akárkiaink ugyanazt csinálják, mint az a három muki Párizsban. De mire buzdítasz minket, hogy éljünk úgy, éljünk úgy, úgy, mint egy dendi, éljünk úgy, mint egy ezeretvédi ne, mester. Ne, nem, ter tudunk, nem tudunk, nem tudunk, csak te tudsz ekkora stílussal élni. Mi darlázni van, ez visszatérnézhetet, bozsóval, bozsóval visszatérnézhetet, a Ezt, ezt nem tudtani, csak hogy azt hogy mit, mit kell tennünk, hogy mi a fiáborúval kapcsolatban mert érted. Az, virágos, hogy ez a ezektől, hogy akik a nevedben el, nevünkben eljárnak, számon kell kérni vissza kell többik venni a hatalmat, ennyi de megtörtént. Azok, akik Akkor azt el cívenetel... kell a háborús bűnösöket hajsza mennyiben, el kell ítélni, kell el kell ítélni, el kell Lógnia kéne a csíminek, meg lógnia kéne a busta, csak az a bernek, inga... aki azt gondolta, hogy tömegpusztító fegyver van, és annyira, hogy nem tudtak odavinni egyet. A bernnek is lógnia kéne. Viszont az inga az onnan most már átlengett egy obamaik ig niggáig, egy majom emberik basznek, nem elég jó, nem elég jó Zápolva volt ez a mocskoska a republikánus lopi, és így vissza legyetik, kurva. jó beválik az Obama. Jól működteti a rendszer. Ő egy kápó, hiszen néger, valójában majom, majomember, ilyen nem tegy nem tegy ember, de átállította a fehér angol százvilág. Gyere majomember, először vanáltattak neki, azzal házhoz szoktatták. Betanították, hogy te leszel az új elnök. Ez lesz az, az új világ, ahol már nem kell senkinek liberálisnak lenni, mert már az elnök. Utca. Robi, ez a mézségvédiában se elmenne, amit most csinálsz. Ez a sebestyénnek is jól állná. Hiszen az ő rendszerét tök jó igazolja. Ó, ezt tudom, hogy ez fasz bár... A sebestén. A, sebesség, a, ezt... a, sebesség, a ezt... aki azt mondja, hogy nem kellett a... volna lehajzolni a profétát. Téves, aki ő, aki minden a kif... nap átlépe civilizációs küszömböt, basz meg. Minden nap. Új rádióműsor nem tenni kell, hogy ne gázolna civilizációs normákban hát. Ő azt mondta, hogy nem kellett volna a profétát. Miért nem neked jutott esetben? Miért, miért nem sebestén? Szelemével harcoló. Ő neki van egy ilyen proféta személye. Ezzel megoldottam. Buone relato, buone relato... A Ibalano una città che è stata Studwelato, non st a belső balása. a ennyi, a Robi, csak egy, egy, e így ezt a sevestyét. Hajdú múl, Péter még nem is te meg a Ne hogy el a gombot, a nem A következő, hogy hívják, hívják azt a Hajdú? Nem értekel! a Ennyi érben marad, hogy hajdú meg sevestyét! a Visszatérve Irakra. Az egy igazságtalan háború volt, én is ott voltam. Azt a ziraki háború előtti küldetéshez, de nem, nem igaz, nem igaz, az a beavatkozás, amikor írtottak, írtottak koszovóban az olmanokat, az olmanokat, musulmanokat, musul, a keresztény Nátó beavatkozott, Robin, azt tudod, hogy a keresztény Nátó megtette a muszlimatát. Er az egy rossz háború volt, volt, volt. volt, rossz háború volt, Gábor. Jó vagy rossz Róz. háború volt a Koszovból elleni beavatkozása Nata, az, az. Az a Nátónak, az angol világnak. A keresztény Nátó most Putyinnak adsz igazat. Pényint annak, válaszolj, válaszolj, jó háború volt vagy rossz. Putyin szerint jó. Szerinted? Putyin szerint jó, vagy olyan jó, mint a krém. Egyszer jó nem háború, nem háború nem volt? volt vagy nem háború se jó. De ott írtották az embereket, bazdály, ja, kötröppel őtték az embereset. Ja, persze. Elektromos áram, majd nem mentjük meg őt bocsánat. Azt nem tudjuk, kötrömmel az életet, vagy nem. Tudjuk, nem. Tudod, nem tudjuk, sajnáljuk, bazdály, sajnáljuk, bazdály. Azt tudod, van. hogy a krimmel kapcsolatban Putyin pontosan a Koszovóval érvel, hogy ő ugyanúgy a saját etnikumát akarja meg. Csak az egy hazugság. Ja, a másik, amit meg mi mondunk, az mind? Ja, mondunk, ja, ja, De, de, de, de a ad... másik mond, az a hazugság! Nem is gyilkolt Milos Evics. Itt az új álláspont! Igazságtalan háború volt, bazd meg! Hazugság volt! Hiszen elektromás áramot használtak ahhoz, hogy eljutassák hozzá! Sőt, sőt, mindenért a nyugat a felelős, Genghis is, bazd meg! Tehát mindenért a is nyugat, a környezetszennyezésért, Koszovóért, a világ összes ér. mert csak. Mert az meg, mert, mert a nyugat 90 időképpel visszament. Mert, mert ők sokkal közelebb váltak a természethez vinni! Mi templomokat értített tűnökben, jurtákban éltek azért! Természet az olasából majdnem bajnok voltak még! Azért! A mongolok? Hát, Ezt a kibaszott fasságot, baszd Mongolok nem voltak vallásosak egyáltalán, vallások, de nem más jellegű vallások, nem, nem, nem voltak vallásosak a mongolok semmilyen szempontból, baszd A sámárizmus volt náluk valamilyen szinte. A mongoloknál dzsinkiszkán korábban. A tengri az nem itt volt sámánizmus, de nem, a vallásukat nem lehet egy sármánizmusra egyszerűsíteni. Kurvára lehet sármánizmusra egyszerűsíteni. <tos> 30 hát akkor nézd a tenggyűnek, kicsit a szakmámat. a vallás, úgyhogy nem vitatkozom ezzel. A lényeg, hogy a nyugat volt a geci, mert fölépítettek egy időgépet, baz, meg amit ráadásul árammal hajtottak. Így biciklivel, baz, meg a dinamót izé hajtottak, jaj, nem a és visszamentek, nem visszamentek, és úgy csináltak mindent, hogy szar legyen a világban egyfolytában bazd meg. Ez a nyugat. Ez a nyugat. És ez term ki téged, Téged és téged mikrofonhoz Te vagy a nyugati Mikrofon. ez a... Erők téged mikrofonhoz. De most nem, ez jó. De vágy Milyen Milyen előtjutnak téged az elektromossághoz, amikor jó, jó elektromosság. Ektől Pozitív, ez ha, a... ha nem lenne nyugat, Tehát attól, hogy ha nem lenne minden nyugat, minden az, az meg lenne. tudom tisztítani teljesen a vizet, addig ja, nem történik semmi. Kurva jó lenne, ha nem lenne nyugat. A... De, mellett, mellett, de nem áll a pontyatós van otthon, pontyatós vici van a házban a pontyatós vici, pontyatós vici, pontyatós vici, pontyatós egy pontyatós Van a vici, pontyatós vici, pontyatós vici, pontyatós a a, a vízzel is minden apritán húzva, a, a tiszta vízzel a szavodnak, képzeld el. Ez meg. az? Ez milyen bűntudal? Érhoz, Maga tölted, de nem a, meg, a és Jézus. És papírral tölt a sekkét, ahelyett, hogy kukoricacsutkával csinálnám, itt az indiánok, az meg? Papírral! Hány várt vágtak ki a papír miatt, az meg? Hát ott a kukoricacsutva, az meg. Az persze nem jó, mi? Azért nem az arabok is megmossák, vízzel kimossák a valamú. Hát, Ivóvízzel, vízzel, amikor a földön bazd meg, már alig van víz? ami mi ez már? Há mi ez már bazd meg? És akkor, izé, és akkor meg, meg egyáltalán villanyja a világítom. Most képzeld el? Ké ilyen meg, hogy kémény! Nyugati talán, kémény! Nem véletlen, hogy mindenki megfázik. Hát meg Amíg nem volt kémény, addig lógtak a parástartók, meg És a füst, meg a hamú, ami befette a gyerekeket konzerválta is őket, bazdmeg! volt! Erre kitalálják a Rohat nyugatiak a kéményt, meg És végig a jó kis... Izének baráskartó. Azóta értem, van, láthat, ha meg is volt az akkori környezetön, azóta van nátha, a jó kis baráskartók, megkitalálták a kevét, a gyereket. A a gyerekek. A értem, ha izé, értem, a tüdőbe. A hobbó jó a tüdőbe. A hobbó A a az azt üzenítek, hogy A fejlődés... Az nem más, mint környezetpusztítás. Ezt állítjátok? Tehát, hogy a jó. és persze Auschwitzban is a kémé. nincs másik a a kémé, tudunk karáztartóra, tudunk 네 a holopons, karáztartóra. Csapir, való, a is Na mindegy, e, az a kérdés... A delfin, mindenkinek a az angol száz kell mi a hely nincs, ha jó, jó. Robi, és... Robi, az a kérdés... Megalakítjuk a delfinpártot, jánk... a, a, jánki... a, a jánkival... szabad delfinpártot. A jánkival, a fogyasztok... Csak vanabi delfin lehetsz, nem lehetsz, Delfin! lehetsz, fogyaszt... nem lehetsz, soha nem lehetsz delfin. Bolygó... Túl értelmes vagy, áááá, emlők az értelmesebbek! Fogyasztás... Hogy mondhatod azt, hogy ők értelmes ebben? A Robi már gyakorol a, a bajunk vissza a bajunk felé. A, a bolygófogyasztás dzsánkiaival nem az a kérdés, hogy tudnak-e, mert látszik rajtuk, hogy kurvára, ha nincs meg az anyag, ha nincs meg az a komfort, a kémény, a stb. akkor remegünk a kell Peugeot. az anyag. A Peugeot kell az anyag. Kurva szar egyébként, tényleg, hát egy telefon megvonás már, és mit szabadítottunk rá a tiszta lelkű keletiekre? Van egy a Kínai üzlet, már ez nem mondod el. Furvágyál, hogy sokat pofásztám most elmondok. De hát itt a kéményed, de végig nyomkod az összes neméntípusú. kína üzlet, hát én annyit akartam mondani, hogy egy olyan csánkival, nem érdek fogyasztás csánkjával, mint te vagy én. Nem vagyok csánkival, nem kábítószer az a magyar. Ó, de nagyon durván függő vagy. A post amellett, hogy milyen. Hátod, hogy milyen szarát Hát már fogy az anyag Na, szó annyi, hogy nem az a kérdés... Az nem az a kipasott -e, vagyunk hát, Vagy nem, hát, mert a Ugye a piacába, azt szeretnék, mi? A Az rejönnek, az rejönnek... A Svájciak, ezeket A Svájciak, a Na, szóval nem az a kérdés, mert mi dzsánkik vagyunk, ez nem kérdés tudományosan, vagy sehogyan emberileg, hogy dzsánkik vagyunk-e, dzsánkik vagyunk. A dzsánkival kapcsolatban az a kérdés, hogy akar-e élni, vagy nem. Nem. Az a, ja, nem, jó, nem, akkor az egy opció, ne, ne, akkor told a, told a cuccat, tol. amennyire tol. belefér, és akkor egy, egy aranylövés, és megfordd. Kurvára Akkor ennyi. Ennyi? Hát, viszont, Megállapodtunk szerviszti. nem, nem, nem ez az opció, ez a te opció. élni akarsz? Én azt gondolom... hogy A hitvány életedet, bazd meg, ezért? Milyen jogon akarsz te élni? Ne projektáljad, a te hitvány életedet, a bolygót. Ne projektáljad. Bazd meg, ezért, szövebből van abban. Tudod, hogy mennyit írtottak ki azért Szövján, a nagrágiadat? Szaggál, hol, érted? Ázsiában. A robzolga gyerek munka az És még a kockáit is. Nézd nézd azt! Vázalvas. És mennyi korúk? Ők olászok. Ma jössz telide? Hát ez az. A tankerben. Ja istenem. Semmi istenem van. Most az. Hát, az, az Na hát, csak készítsd el ezt. Persze. Ez aki győzze függenek tudja te. Ez a. Ha videó. Az, a, az, az egész sztorival... Nem szabad a dzsánkival A ne tudom, nem az a, a dzsánkival kapcsolatban nem az a hogy nem, mert az ténykérdés, kérdés, hogy jánkí. Az a kérdés, hogy akar-e még élni, és hogy a környezetétnek mennyire bassza szét az életét. Mert ugye azt tudjuk, hogy van az a stádium, amikor hát, bármit megtesz az anyagért. És ebben a stádiumban van ez a nagyszerű... Szabadságát a fogyasztói önkénye azonosító civilizáció. Ah, Ennyi. Ez bejön, ezt tudom, mert ez a, ez a ilyen szemüvegem lenne, nekem is bejönnek. De nekem annyira nem. Ezt a szemüveget nem ázsiai gyerekmunkások csinálták. Na, éreztem, hogy az egy, ez egy egy pont, gyertes. lesz a szemüveget. A nyugati aluljárójából vettem ezen forintért. Na. A Robi megint az ivóvizet hagyja? Abszolút mértékben. Volt egy ismerősöm, aki sinológus gyerek volt, tehát ilyen kínai uh, szakot végzett. És kínai üzletembereknek uh, adott tanácsot egy időben, és uh, nem tudták használni az angol WC-t. Tehát ők még ilyen kardosféle tiszta emberek, és uh, zacskóba szartak. És mint a borátban, de teljesen, azt állítom, hogy a borát onnan szedte az ötököt. zacskóba szartak. És akkor így mondja neki a Csáró, hogy azért van a WC, hogy a szar oda megy, és akkor finoman kínai új, stb. elmagyarázza, és akkor azt csinálták, hoppá, ezért van az angol vécé, továbbra is zacskóba szartak, amit beletuszkoltak a WC-be, csak azt lenyobták, és azért, amíg el nem dugult az, az ja, A vécé. műanyagról jut eszembe, hogy ez a szennyezésnek a legdurvább fajtája, hogy a műanyagok legomlanak. Tehát hagyjál, hogy ilyen 500 nagyobb. Nagyobb. Ne jó jóval nagyobb. De nem úgy bomlanak le, hogy teljesen, hanem, hogy apró szemcsékre bomlanak, és bekerülnek a táplálékláncba alulról. Igen, valóban. Hát itt ez az a folytája. Ez, az ez, a, ez, a, ez tényleg a zsákutca, utca. Most olyasmiről beszél a kardos, amit tényleg a zsákutca. Vannak bizonyos... Van, a vannak, saját vannak szarunk. Magyarország, nem a saját szarunk, hanem a, az, az, az, az, az, az, az a kőolaj, amit kíványáztunk, és azt... Ő, azt formáztuk. Igen, és soha YouTube. nem tettük fel a kérdést, hogy miért ragott a kőolaj. Várjál, tehát arról van szó, és hogy mit csinált a természet, hogy miért adta oda a kőolajat. Az mag. rendesen, amit fölvetél, mint életben. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor ezek a Magyarországnyi területű, hatalmas nagy műanyag zacskó, csipszes zacskó ö, országok, megyék és országrészek, ezek lassan elkezdenek valóban lebomlani, és az az érdekes, hogy erre a bomlásra, erre ráépült egy alka. Azt az algát, azt megeszi egy hal, mert arra lett egy hal. És hogyha azt a halat, az ember ki, kihalásza és megeszi, akkor az ember halálos beteg lesz és meghal. A saját szarukat teszünk És itt, vissza. itt, em, itt, valóban körbeért. Körbeért. Bezárult, bezárult az ökológiai kör. Minden Minden ez mivel egy ér, olyan ér, szituáció... A globális felmelegetése látni is körbeért. Látni kell, hogy a globális felmelegedés, is körbeért. Figyelj, a... A diagnózis, A, a, a, diagnózi, a, diagnó, a diagnózisban nincs köztünk vita. A következtetésekben van. A... Abba, hogy, vágod, hogy kellene vannak? következtetni. Nem, Szerintetek nem, nem, meg nem kellene következtetni. Nem, ez ez tényleg egy alapvető szemülemberi különbség. Nem, nem, nem, nem. Szerintem kéne valamit ezzel kezdeni. Szerintetek meg több vicces. Nem. Szerint, én, én nem nem szerint, Az ez a vicces, nem hogy két nem viszett, a gódom, igyarúgy érsz, és itt profiltázz a, a karanténról, ahova mindenkinek meg kéne önként vonulnia, és végül te zárnád az ajtót belülről. Ez az állítás. Belülről. Belülről. Belülről. De előtte belül, te mindenki vonuljon karanténba. és végül kardos fogja a kulcsot, és belülről zár. Ez az állítás. Ez vicces, de... nem tudom, honnan hozolt. De akkor viszont mi a tehető? Mi a teendő? Mit tehetünk ezzel az öngyűlölettel? Én azt mondom, hogy terápia. De a javasolják te valami, valami, valami globálisabb dolgot, amit te projektálsz? Az tettem egy bázisdemokráciával kapcsolatos javaslat, hogy azonnal le kell állítani azokat az embereket, akik háborúról, vallás háborúról, meg nem tudom, miről beszélnek, amik, engem is, mit vezetőket. Nem. A választott, ez De én bár... ja, akik, igen, Tehát ez az egyik alapvető lépés, hogy ne engedjük... Között. Engem nem választottak, engem, engem a piac, engem a piac tart, engem a piac tart fenn, ezt az elektromos áramot a piac termeli meg, azzal, az hogy belépő, díjat fizetnek itt az emberek, és abból engem fizetnek azért, hogy meg ezt az áramot is fizetik egyébként, ami Auschwitz. Igen, ezért... Azért, hogy ők ezt hallják, és engem ezt tart itt. Tehát akkor arról van szó, hogy akit választottunk, azt el kell tiltani, de akit a piac tart fel, és mondjuk egy bizonyos tömeg piaci alapon választ, a pénztárcájával, nem urnákba dobálva a szavazatait, azt viszont hagyjuk, vagy azt is tiltsuk. Nem, hát a, a, a szabad piacnak ez a verziója, ami egyébként mindenre hasonlít ma, csak szabad piacra nem, hát ezt tudjuk, hogy van engem is, a, engem is a globális érdekek jutottak ide? Nem. Akkor rá, rá, engem, engem a szabad piac tart itt a mikrofon mögött, vagy most éppen téged? Ez a szabad piac? Nem, hát ez, szerintem a szabad piac az egy sem ma már. Az Tehát... ecseli piac se, és elvédjű szabadsz? Azt mondjuk, hogy nem elég szabad a, a garai piac se? Nem, marginális. Tehát ezt inkább úgy hívnám, hogy mar a marginalitás formájában jelentkezik a, a piacon mindenfajta szabadság. Nézzük meg a médiában, hogy mekkora felületre jelenik meg az, amit... Többé, kevés Tehát mi itt marginálisak működne. vagyunk, és ezért hagynak minket. Nem az, de egyébként itt sokkal egyébként hatékonyabban működik ez a, ez a rendszer. A piaci cenzúra az mindig sokkal egyébként hatékonyabb. Egyébként ebben sok az ő is csinálnak be, vagy, ha itt bejönnének most ávósok és elvinnének, akkor holnap után tízszer ennyi ember akarná olvasni, amiket írtál, vagy fogsz írni. És ez nem jó így? Már mi? Hogy annak következménye lenne, hogyha elvinnének és bezárnának, vagy a, vagy basznának egy asztalában, ahogy valami azt, azt történnek. Hogy a totális diktatúráknak kevésbé hatékony fajtája a szovjet vagy a náci típusú totális diktatúra, és a to totális piac diktatúra a jelleg ismert, leghatékonyabb formája. Csak nem totális! Nem totális csak nem totális, totális mert te totális. például terjesztheted a nézeteidet ezzel szemben. Egy totális diktatúrában ez soha nem történhetne meg, Bobby, hogy te mikrofomban, elektromos áramsegítségével beszéljél Bobby, olyasmiről, ami ez, ezt a ez rendszer kikezdi ez, és tagadja. Ez soha érdelesen, ezt érdelesen nincs így, a mert abban a pillanatban, hogy egy csillében megválasztottak egy Allian sikerül puncsal megbuktatni tehát ugyanúgy a nyugat ugyanaz, amikor végső eszközre van szükség, ugyanúgy beveti a végső eszközt, csak előtte megpróbál megvásárolni, előtte biztosít egy, egy visszautasíthatatban ajánlatot tesz neked. És hogyha azt is elutasítod, és tényleg sérted az érdekeit, mert azért ez nem is olyan könnyű elérni, hogy te tényleg sértsed egy államnak az érdekeit. De te fogsz, találkozni. Te sérted egy állam érdekeit. Onnan tudom, hogy igazán nem sértem, hogy. Nem lőttek hátba, hogy nem kaptam meg még azt az egyértelmű ajánlatot, stb. De Tehát, kicsit hogy ezzel a lakószázalmon, vagy egy kicsit a lakószázalmak oldalán ez ezzel az nem, oda, hogy ide. Hát hogy nem haltál de, meg? Hogyha, igazán, hogyha ne, nem, az tényleg igazi világban, szerint, világban, ha jól csinálnál, tényleg meghalnál. Az kellene megérteni, hogy onnan fogod felismerni, hogy tényleg sérted az Amerikai Egyesült Államok érdekeit, hogy egy zsák van a fejeden, és guantanamo vagy, bazdák. Onnan fogod, onnan fogod észrevenni, hogy tényleg elérted Talános sem mondod. mindegy, hogy milyen állampolgár vagy. Talán sem mindegy, két brit állampolgárral megtörtént. Tény, megtörtént ja, Két, Ja, az tök két az, esetben, hogyha, csak, ha, hogyha, rende, ha, Kétszer megtörtént. Ha nem én már meg, legyen, hogy bármi egy megtörténik. brit akkor nem. De várjál, tehát akkor mi is érthetjük, azért arról van szó. Azért van, a totális diktatúra az meg olyan, hogy se ők semmi. Ez Tudod, a se mi ez is totális, csak sokkal hatékonyabban működik. Nem, ez ezt még csak nem is díg, A, is is a is arbeit, az sokkal hatékonyabb, mint az Arbeit Macht hát, a... ki a faszom hitte el abba a táborba ezt a szlogent? Ugyanolyan szarul működött az a slogan, mint a, mint, a, mint a szovjet típusú szlogenek. Ennél sokkal profibban működik ez a fajta. De szintén. És ettől rémesebb és szörnyűbb. Holland és Auschwitz. Ez, ha, ha eh, balos, most, ez most szörnyű. Ez szörnyű. Egy... Észak-Korea és New York között semmi különbség. Pontosabban Észak-Korea jobb, a kérdésem mert az, hogy a kevésbé működő. New York a szörnyű. A 70. évforduló. Mert ott az meg. Látszól, a 70. Nevallat, 70. évforduló ófászhat, kurvázhat, az meg mindent megcsinálhatsz, ezért az a szörnyűbb zsarnokság. A 70. Ezért 70. évforduló ezért az, a nép demokratikus köztársaság Kimír Szeneftás örök üdvére, Kimír punkcsung. Na, na most szerintetek <gül> nem a, mert az, nem az egy tudták. őszinte. Tiszta, szerintetek, Auschwitz, Hula, Baú, Észak-Korea őszinte. Az is kapital, minden van, kapitalizmus. Minden kapitalizmus. Jó, ezt elmondtad, mert megvoltak a kapitalizmus, is. Meg a rövénsek, és a tőkével. És éljen az, Fezzeg, New York és Párizs. Sokkal a rafináltabb az. Ugye, az éjjel, az igazi Auschwitz. A a, a kérdésem az, az, az hogy az, kérdés az, az, az rendben van a kapitalisták. A megmétatok a, azt, adot, meg a, a lelked wasmeg. meg. Majdnem, majdnem teljesen egy. Az egész hölgyóból egy hatalmas sebessbérot csinálnak wasmeg, a meg, a mozival, a trónok harcával, a Breaking Bendt csinálják az alusvícot meg. Csak jó. nem veszik észre az áldozatok, akik bemennek meg, a szabadság feliratú. Rámpán átbaz meg, nem veszik észre, de nézik a békésbenet meg. És közben az egész földfolyónak már vége. Már hullák vagytok, mind! Mindenki hullab az meg. Már késő. Volt, De van egy volt. ember, Ez aki még utoljára talál a sínai hegyen és megadja a kőtáblákat, hogy még lássuk mi hullák. Már halottként, de talán, de, talán a dédunokán még élhet ha ősemberként, ha a szerencséje van. De ha, ha tudnám a hídgyűlis németnek tudnám, a, a mobilszámát, és, és megadnám, kurva jó pénzt keresett nálunk. De figyelj, de miért a hídgyűlibe? Ez kurva jól csinálod. Ez a, ez a, ez a, ez a izé, milyen vasárnap vagy, minek hívják az? Vidám, vidám, na, Ez kurva jól csináljátok. Ebből pénzt lehet te csinálni. Gyerekek, ebben van pénz. Hát menjetek el a hítjúlibe, és döntjék! Csak annyit akartam mondani, hogy szerintetek nem az volt, rendben van, hogy a szövetségesek szerintetek tényleg nem tudták, hogy mi van Auschwitzban, és tök ártatlanul mentek oda, és utána így elszörnyedve de dokumentálták. Tudták. Az is lehet, az hogy, hogy, már már a rendben rendben van, hogy nem bombázták rendben találták a... ki az egész Azt, projektet. Ja, a... meg az IBM ha, ö, ö, szervizelte a kartotékokat, de nem tudták, hogy mi folyik ott. És utána hófehéren oda mentek glasszék esztűvel. Lefilmezték az egészet, hogy itt a főgonosz és mi őket legyőztük. És mi vagyunk a hófehérek, ők meg a hófeketék. És a holokaszt nem azért érdekes... Szép feketék, ha aus Auschwitz meg! Hát, Bocsánat, igen? Jaj, de tényleg ez így viccesebbnek tűnik. Szerintem tudod, hogy itt van valaki az életedben, akire, akire te az angol szászokat, meg az embereket vetíted, és te vagy a terméket, az, vagy az, a az is kurvára része volt. és azt kell megtalállod azt az embert, és vele Tíz a bízének. vissza az orosz hadifoglyokat, akikről tudták, hogy főbe fogják őket lőni abban a pillanatban, hogy átnépik a határt, és visszaadták őket a stalinizmusnak és visszaadták őket, ők rendben, ők, ők jó indulattal, Ez szépen, teljesen rendben van a dolog, de teljesen rendben van a most szovjetek, kik, hol, kiket nem tudtál erről, hogy a, a hadifogjaikat, ak, akiket visszaadtak az oroszokat, azokat kinyírták. Aztán Igen, igen, biztos, ami ezek látták, hogy mi van a másik olyan, de eliminálni kell, de ők ezt tudták, hogy akiket visszaadnak, azokat kinyírják, de tök rendben van, nem? Hát, ugyanúgy tudták, hogy mi folyik hausúzva, és kurva jól jött nekik, mert ez a legitimációja annak, hogy... Tessék? Ja, persze. Szigorúan. Ez összeesküvés elmélet. Illetve a gyakorlata az összeesküvés elmélet. Ne... mi lenne, hogyha átadnám a túszokat vagy a fokat? Nem. Az a kérdés, hogy mennyibe került volna bombázni például a, a vasútvonalakat, hogy leállítsák a transportokat. Sokkal, tehát egy nagyon-nagyon sérülékeny uh, halászati szempontból egy nagyon egyszerű történet lett volna, de azzal megfosztották volna magukat attól a lehetőségtől, attól az abszolút legitimációtól, hogy a fő győzték le, és ők a fő hófehér, a helyen... és a holokasz tabu is azért büntetendő, azért hogy most leszarják ők a zsidókat. Elhiszed, hogy leszarják? Kurvára lesz az. Csak ezzel kapcsolatban. De a hogyha te megkérdőjelezed azt, az, hogy volt Auschwitz vagy nem, az az amerikai világbirodalom hatalmi legitimációját kérdőjelezed meg. Csak, és csak ez zavarja csak őket. A csak ez zavarja következő őket, következő nem a az, az hogy vagy, van a hogy, az idő, azt pont meg akarják. Itt, ahogy Auschwitzba is lesz. Valami nem stimmel, Gábor. Most itt az van baj, hogy a nyugat nem avatkozott be. Ha az iszlám állam nem nem beavatkozik, akkor is geci a nyugat, Tehát, akkor is geci a nyugat, nem ha beavatkozik. Akkor is kezdjük, Minden a, a, háború, rossz, rossz a... háború. Bombázni kellett volna a vasútvonalakat. Hát az háború, háború, nincs jó háború. Bombázni kellett volna a vasútvonalakat, amikor rossz háború volt megmenteni, az, meg a Miroshenics elől. A, a, a, a izéke, az meg a, a, a strebenicaiakat megmenteni, az orosz háború, de a zsidókat meg léve. kellett volna menteni. Hol a kettős mérce? Akkor be kellett volna avatkozni. Auschwitz-al kapcsolatban, igen, a Dél-Szláv kapcsolatban. Meg nem. Szerintem elég lenne kevesebbet hazudni is. Momentán ez ezt fel ezt az ellenmondást, vagy a kettő igazságos, ér. vagy egyik sem. De, ne, de ez nem biztos, hogy így. Te most ezt így tettek. beavatkozni igazságos lett volna? És Aus, Auschwitznál beavatkozni és lebombázni a vasútvonalakat igazságos lett volna? Civil, Jó lett volna? és emberi áldozatok, sőt élővények elpusztítása nélkül egy vasútvonalat megsemmisíteni, ahol megsemmisített táborokba visznek embereket? Abszolút. Igen. Ez egyértelmű. Hát. Akkor... Tehát, ez, ez egy kérdés volt, a te, a jelven, ez kérdés volt, akkor a Koszovó miért? Hát ott nem csak vasútonalokat bombáztak, ahogy én nem lészem. Hát, ott véletlenül a sebészeti beavatkozások olyan pontosak voltak, hogy, hogy, hogy időnként pont albánokat is ö, megszámoltak, hogy hány albánt mentettek meg és hány szermet gy gyilkoltak meg? Megszámoltad? És hogyha a szorzó százas, akkor igazságos háború volt? És hogyha a szorzó ezeres, akkor igazságos háború volt? Hogy él, hol elégül, ki a nem had, hanem az, hogy... Mikor szerintetek... volt igazságos? Hány a szorzó elválik szerintetek... igazságosá egy háború? Ropi, mondtál, mondtál, nem ez A kérdés számomra az, hogy szerintetek vajon lehet és kell-e megkérdőjelzni a nagyhatalmak hófehérségét. Auschwitz, Lehet és kell, és ezért jó, én én e nem veszélek, el, ezért jó, hogy te. Ezért jó, hogy teget nem bíztak el. Most ne ugrat, el nem nem ugrok sehova, rólad van szó, hogy nem vagy börtönben, hanem itt vagy, és mikrofon van Erről a rendszerről. A zsámban működik a rendszer, az meg. Só, börtönnek ez, a kárványi az embereket. Ez is egy értelmezés. Valamilyen értelme, te is börtönben vagy. Itt vagy a színpadon, de akkor ez az egót börtön. Hogyha itt a színpadon van a börtön, akkor az a te Egyébként a legdurvább rabszolgatattól. Egyébként ez igaz. Valójában az ego, a leg, a Valójában az EPO-t a is. Az az euróatlanti világban. Nem, én csak szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amit nem szokás feltenni, és azt veszem észre, hogy kurva sok ember nem teszi fel ezeket a kérdéseket. Nem kész válaszokkal <gül> a három kérdésre. Folyamatosan fölteszik, ezeket, a Annyira fölteszik, hogy már közhelyek bazd meg. Közhelyek, a, tehát amiket elmondtam, hogy ez kurva sokan a fölteszik, a és egy nem jönnek. Bazd meg még a Fidesz média, olvassá a cikkeket, vagy olvassá ezeket, olvassá Bokár professzornak a cikket. Akkor mi a mainstream már, Hát Jó, nem nemzetközi mainstream bazd meg, de Magyarországon megnézhetjük. Az ő az egy nemzetközi mainstream, csak sem a FAM, sem én, nem olvasunk franciául közírókat, de biztos vagyok benne, hogy Franciaországban van neked egy ilyen szellemi családod, Még ugyanezt az ő gyűlöletnek, ugyaneb, ugyanebben osztozik. Ami nem a Charlie Hebdo. És nem a Charlie Hebdo szervezőségében van. Eddo. Eddo, bocsánat. Hebdo. Ők tudják, hogy Hebdo, mert az ők a valódi jellenség. Hát, nem Eddo. mi, akik ilyen kívülállók vagyunk igazából. De egyébként az, hogy a Franciaország önmagához képest is mennyire maga alatt. Mi a véleményed a Sárdi Ebdóról? Nagyon látszott ebből. Mi a véleményed a Sárdi Ebdóról, és mi a véleményed az ezzel kapcsolatos közéleti vitákról? Mi az álláspontod? Hát én azt Neked, mint franciának. Mi franciának, akit megtámadtak az angol száz Igen. Hát a Fúzó autóját! Mint francia Delfinnek, nek miha miért nem volt a Charlie Hebdo közéleti vitáiról. Igen. Hát. Bár lennének ilyenek. Bár lennének, lenne szerkesztőség ilyen. Bár csak lenne szerkesztőség hát, ilyen.. Ugye, pont előtte arról beszélgettük, hogy, hogy letartóztatták a, a 16 éves srácot, aki egyébként sokkal viccesebbre áttervezte a, a borítóját a Sárlé Mindenki tudja, van szó? Meg a Győjdonét is. Igen. Igen. És bátorkodtam emlékeztetni titeket arra, amit most is szeretnék elismételni, hogy egy óriási különbség van a között, hogy fanatikus őrültek a saját nevükben, illetve az ő hozzájuk hasonló balfaszok, szörnyű lények nevében legyilkolnak embereket, és hogy a mi nevünkben választott képviselők és az ő karhatalmuk letartóztat embereket a vélemény szabadságát oly mértékben nem tart a pedig ők harsogták tele a világ médiáját azzal, hogy nálunk aztán milyen korlátlan vélemény szabadság van, mert Mohamedet kifigurázni, az milyen jó felség, de hogyha netán valaki a Charlie Hebdo-t merészedik. Hogy jön a jó felséghez? Ki, ki mondta, hogy jó felség? Egy olyan világban jó felség, de nem ha, csinálni azt, amit ők csináltak, ahol ők nem hogy játszák. Véletlenül ugyanazt csinálni egy pillanatra, amit te, elnézést kérek. De, amit te szoktál, én tényleg nem szoktam ezt csinálni, úgyhogy bocsánat, kérek magamtól is de uh, az egész kibaszott civilizációtól, az emberektől és a gyerminek től Most jön ez a rész, ez is meg volt, de a, a meg ezt a 16 éves gyereket letartóztatták a francia állampolgárok nevében, korlátozták a szabadság. Itt van a gáz, hogy miközben itt valamiről beszélnek, hogy sajtó, szabadság, meg nem tudom az összes intézkedés nem csak az Orbán tornál. Nyugat-Európában is a szabadságjogok korlátozására terjednek ki a valós intézkedések. Ne azt nézzük, hogy miről beszélnek, hanem, hogy mit csinálnak közben. Mert az a döntő mozzonat, hogy itt most, hú, meg, micsoda ez, bevándorlás veszély, hú, korlátozni kell azt is vizsgáljuk meg, azt is vizsgáljuk meg, meg, hogy mi jár annak, New Yorkban, Párizsban vagy Budapesten, aki ellenzi a hatalmi politikát, és mi annak az ízisz területér, vagy a bokhaván szintén a intézett el, hogy annyira hely legyen. Egy másik Big Mac. Tehát Valójában a... az ízisz, a McDonald's-ban is lehet kérni tudod. Túl... Valójában a azt is a McDonald's forgalmazza. Az, valami, az Big Mac, Van a Big Mac, és az ugyanannyi ugyanannyira, ugyanannyira náci, gyakorlatilag ugyanannyi ráúsz. Robi! A Bílert, tudod, hogy honnan jött ki az alkotákkal? Valójában van ez a két választék, és ISIS-t kérhetsz sajtal. Tehát a, a az isis egy franchise. Ez Ez, ez a sajtal, még több sajtal. Ez nagyon de tudod, de... hogy honnan jött ki ez a muki, aki megcsinálta az isis egyébként olyan sikert, egy igazi amerikai sikert tett, hogy ő milyen gyorsan megcsinálta az isis Az iraki amerikai börtönből azt hiszem ott. Tapott egy, egy nagyszerű ajánlatot, kijött, és megcsinálta az izészt valami parádés gyorsasággal. Várjál, Te várjál, én... gondit is, gondit is a nyugat csinálta meg! Ez az. Hát, gondit szerintem a saját... Uh, gondit, a, a India csinálta meg, viszont a terroristát, mi? Gondit is itt tanult, és úgy képezte ki magát, hogy hogyan kell harcolni ezek ellen, és... A terrorista is. Ugyanígy. Jaj az, De az, az, az, az, egyiket az mi, mi Jaj az A másikat viszont indja. Jaj az állam. Jaj az állam. Akkor én is. Akkor én is. Hát, akkor is. akkor én is. akkor én is. Hát, akkor én is. Hát, akkor én is. én is. Hát, én is. a, a kétős kétős a kurucinfon, én ezt Már... olvastam. Én nem olvasom a kurucinfon. De azt az amerikaiak se vonják kétségből, hogy előtte náluk volt, ö, ők nem állítják, hogy kiképzésen, ők azt mondják, hogy börtönben volt. Ö, az iraki börtönben. Jó, de, egyébként ha de... valamit mérhetetlenül utálok. Az a kettős mérce bárhol. Bárhol. Bármelyik oldalon. Aljas, hát visszataszító. Tehát a szólásszabadságra visszatérve, vagy mindennel lehessen viccelni, vagy semmivel. Mindennel, így! Moráli... Várj, morálisan, adom, morálisan az, hogy semmivel... Mindennel is Bár, minden Morálisan, nem be. Morálisan az, hogy semmivel, az, az magasabb, rendű, mint a kettős mérce, csak működésképtelen. Mert abban a pillanatban az meg ilyen szörnyű, ilyen mindenki följelent mindenki. De még az is morálisan magasabb, mint az, hogy ezzel lehet, azzal nem. És megvan a magyarázat, az a legundorítóbb. Bármivel lehessen. Bármivel lehessen, is egyébként bármivel, bármivel lehessen, lehessen. és higgyünk abba, hogy eljön az akkor, amikor majd nem fogunk. Robi, és ha fogunk, akkor sincs semmi baj. Maj maximum fogunk, majd páran, érted? Az meg a sokszázmillióból néhány tucat. De itt majd fog. De, Robi, de, de ilyen világban akarom, bazd meg. Itt akarom nem szidni a prófétát. Máshol nem. Máshol nem. De a ez a lényeg, Ez az, az a baj, hogy Magyarországon is, meg Nyugaton is mindenki úgy áll hozzá, és ez látszik a francia intézkedéseken is, hogy, hogy a, a szólásszabadság az azt jelenti, hogy azt ne szabadjon, amit én, gond, én ami, tehát azt, azt szabadjon, amit én gondolok és amit én, gondolok, és amit én nem gondolok, azt ne szabadjon. Ez a szólásszabadság. Ugyan és ugyanezt gondolják egy ilyen. Ez jelenti a szólásszabadság. Nem is értik, hogy mit jelent. Nem is értik, hogy szerintem, szerintem abban nincs igaza, akkor az, a szólásszabadságot mindenki úgy értelmezi, hogy nekem szabadjon el! Hát szólásszabadság! Persze, hogy szabadjon a szar, szaromat oda okádni az internetre. Persze, szabadjon! Szabadjon széttronkodni mindent, mert én is itt vagyok, játszik basszátom! Szab szabadjon! Szabadjon! Világos! De amikor nem értek egyet vele, akkor a koranyját! És az nem is, nem is érti, hogy ez ugyanaz a kérdés, ugyanaz az ügy. Nem érti. Ez az, az igazi probléma, hogy nincsenek is tisztában a fogalommal valójában egy olyan világban, ahol nem szabad szídni a prófétát, ott a prófétát nem szídni, az gyávaság, is nem tisztelet. Nincs de értelme de annak Robi, a szónak, hogy tisztelet. De Robi, de neked is vannak tabuid, és minden embernek, és minden közösségnek vannak tabu, és abban a pillanatban cenzúrát gyakorol mindenki. Hát ez Freud bácsi, aki nyilván foglalkoztál a életed során, így a pszichológia, nagyon érdekes, hogy a cenzúra az, ami. Hogy gyakoroljon cenzúrát, öncenzúra formájában, hogy valami romja de ne a bíróság gyakoroltasson bele cenzúrát, hogy ne a fegyveresek. Igen, igen, de csak az, azt, azt próbálom meg. elmondani most, hogy a cenzúra akkor is létezik, ha nem akarjuk, hogy létezzen. Mert ez egy olyan mentális mechanizmus, ami minden egyén és közösség. De akkor maradjon mentális mechanizmusban, ne fő, a egy ilyen jogszabály formájában, érted? De sajnos formájában sem. Nem Tehát tudod, nem csak jogszabályal lehet normákat létrehozni, e, hanem, szóval. hanem azzal is létre lehet hozni, hogyha valakit fenyegetek, és tudod, hogy következménye lesz, és nincs a törvényben írva. én, én A keresztapák így uralkodnak. A, a, a Kozanoftra az nem egy olyan törvény, ami le van írva, de pontosan tudod, hogy mit a, tehetsz és a, a, mit nem. A és a terror, a, terror a, a 21. századi terror az ilyen módon működik. A médiatanácson keresztül minden ö, egyébként nyugati ország is cenzúrát gyakorol a saját média felületeit. Egyébként nagy kérdés nyilván, hogy a fórumokon hogyan tudják ezt érvényesíteni. Ezt tudjuk és nem helyeseljük. Én, igen, igen de, a, de én sem azt mondom, hogy helyeseljük, hanem egy alapvető kérdést nem szokás feltenni, hogy helyese az, hogyha a piac gyakorolja a cenzúrát, vagy pedig valamilyen civil kontrollt kell tudnunk e gyakorolni. Hiszen a média az Dehát minden esetben... itt csináljuk, tehát éppen ezt csináljuk. Egy választott... Tehát de éppen, az ez az az ez az az az éppen ezt csináljuk, éppen, éppen a civil kontroll takarjuk, éppen ezen a, a percekben. csinálunk, igen. az az. Igen, igen úgy képzeled. Igen, csak közben van egy médiatanács, hát ki kurvára leszarja azt, mert a te nevedben megválasztott emberkék. A neve a Értem, a menjen a picsába. Menjen a picsába, csak a választ. csak ő a te meg nem, tudod ítéltetni rám, ítéltetni őt. Tehát én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Bocs, de ez é. nem igazi fika, ez metafika, amit itt dobok, meg, ez egy külön. Meta Tudjátok, van a tárgynyelv és a metanyelv, van a fika és a meta fika, ez meta fika, a fikáról szóló fika egészen másnak. És csak olyan emberekkel hazád, akik meg. elbírják, mint például én. És de halálos. Hajjól föl, és megyek ki, aki érti most. Jó. Különben, különben viszont kár az elektromos áramért. Például azért is. De, de, de, de tényleg a cenzúrát minden társadalom gyakorolja. Hát jobb, ha szembenézünk ezzel. A nagy kérdés az az, hogy, hogy kinek a kezében van. A kérdés az az, hogy, hogy, hogy, lesz, hogy milyen az a rendszer, amelyik még téget sem cenzúráz. Várjál, várjál. Hát, itt és most de, még téget sem cenzúráz, de hol? De a cenzúrál. Ki a cenzúra? Én a cenzúr. vagyok a cenzor, vagy ki? Hát amikor körbe és azt mondják, hogy Hát ez a mi olvasóikat megjövettek. Ez kimobbál. Bármelyik, bármelyik mainstream sajtó erre fog hivatkozni, hogy te azért ne beszélj Auschwitz tabuiról, mert ez az ő olvasóikat és főleg tulajdonosaikat nem érdekni, sőt, hallani sem vannak róla. De, de, Tehát, mi majd, de mi most itt rés vagyunk a pajzson, nem? Hát, meg a köjveink, meg a tanulmányaink, meg a, a projekteink, azok részek a pajzson. Réseket tütünk ezen a pajzson. Ez egy létező cenzúra, valóban? Rétező. Csak azért ne hasonlítsuk össze azzal, amit a mahabiták intézményesítenek, ahol az meg korbácsal vernek szarrát éget, ha Igen, ha, ha... Azt, azt utálom az Alter Globe balosokba, valamit nagyon utálok ezt. Nem, ezt csak mondom, a régen mi nagyon azok voltunk, én is az voltam, belülről ismerem. Tök bors. mindegy, de egy bandában voltunk, bazd meg az indie médiában, hívt indi, indi, indi, mindegy, mindegy, várják, Val a... Hagyjuk bors. már a kibaszott terminológiát, tök Jó. mindegy, azt tudtálom, bazd meg ebbe a nyugat ellenesében, ezt az eliminációt, érted? Ez a mindent egyé, hogy... Konk az előbb poénkodtam ezzel az Észak-Koreai szarán. Ezt bazd meg, egy konkrét posztba olvastam, egy Csávó, a Balos Csávó írta, az ugyanolyan kapitalizmus, mint az Obama érzőben, -e ott is a tőke, és csak az állam kapja, de mondom azért. Valami van az között, bazd meg, hogy, hogy téged munkatáborba zárnak, ha egy bibliát megtalálnak nálad, és hogyha egy vesztelen női fotót nézel, bazd meg kivégeznek. A között, hogy New Yorkba megver a rendőr, ha mit tudom én, megerőszakolod az embereket. A bazd meg azért, kettő között van különbség. És azt mondja a csáma, hogy nincs kapitalista, vagy nincs. Hülye balos, vasszol, az, Van, a az én, anyuk én, nem akar, én nem akarom menteni őket az anyjuk büdös picsájából, ez ezt olyan szépen mondta el. De, de ettől még... Megissza a söröm, bazd meg! Ettől még, ettől Egy, még... Óvatlan, ettől még, még, ér, ettől hova, még abban. Is a én a Buzsér. Buzsér. Ettől még az a ruha, amiben járunk, azzal megrendelést adunk a gyermekmunkára, Tudjuk, És ennél tudtuk. még érdekesebb dolog, hogy a jó hely, a jó a jó De egy jó hely, a jó azt a jó hely, a jó eddig a jó az. jó a jó a jó egy jó a jó jó jó Beszélek róla, most Azt kérdezi a kollega, a hogy itt tesz a kardos. De ki mondott beszél. szavával és minden leírt szavával ezen ez ezen tesz. Minden más kérdez. pillanatában nem. De pont az, a az, az a nem, De de, de, de, de amikor ezt te gondolod, ír való, ez Ez Ugye, az első lépés az, hogy ne tartsuk jó felségnek, hogy ne legyen menő. Mert de nem ezen a lépésen menő, te már mentél. Az az már megtettél, már megtetted? de, megtetted, de nem, tetted, nem vagyok biztos. Le, de biztos lehet. Ne nyugtatlak de Ott vagy, ott vagy a következő lépcső. Most de már a következő lépcső. Nem, vagyok biztos, de, de, de, de, de, nem, nem vagyok biztos benne, hogy te is ott vagy velem. Nem vagyok biztos, hogy te is ott vagy. Nem is is sem vagyok biztos, hogy... Csodás, csodás szív! Kérlek, kérlek, fogadj be! Ö örökölni akarom az egyház fői cívet! Nem érted? Te nem vagy ott vele, és amit te nem vagy ott vele, ő sem megy tovább. Nem csodás! csodás! Elkározzik, ő is, mert te is elkározzol, és amíg te elkározzol, ő is elkározzik, bassz meg! Elmondom az állítás. Te, állítás, a állítsd, én is üdvözölni akarom, a tézisemet elmondhatom! Mert te egy barom vagy! Én meg egy és én addig vagyok tisztó, hogy te baromkod. Tök viccesen csináljátok, csináljátok, egyetlen egy bár. probléma van, hogy előbb cáfoljátok és figurázzátok ki az állítás alatt, mint hogy egyáltalán elmondhatnál. Azért, de, Kábor? Na, de elmondhatom, vagy itt is vélemény Na, Szóval az van, de azért, mondja, jajján! Ja, ja. Erülnek ki a dolgok. No, csak, no, csak. Na, na, most benézettünk a cenzúra egyhonyáját. Hogy működik a cenzúra? Hálózott az osztály, hogy mondjak, hogy húzott az osztály, hogy van, mint van. Most most kiderült, most lereplezültek. Itt van a szeliszlóságban! lóságban. De most most megfejtettük a ártérhatalom csereit. Itt vannak, bár itt van a emberben a jótás, én ezt kaptam! Ezt kaptam! Az az érdekes, hogy mi nem csak a környezeti károkat szervezzük ki globálisan, hogy ne itt basszák szét a vegyi gyárak, amik gyártják nekünk. Hanem területe. ott a sárgátnak, a feketétnek, igen, nem, Hanem van egy ökonómiája a szabadságjuknak is. Ugyanis mi... A kurva nagy felsőbbrendűen nyilatkozunk arról, hogy ezekben az országokban, amiket mi szarrá rabolunk évszázadok óta, hogy milyen rossz a, a, a, a nők helyzete? Kíváncsi lennék azért, hogy a Nagy-Britanniában milyen lenne a nők helyzete, ha mondjuk kapnának egy évet, hogy mindent visszaadjanak, amit a gyarmadbirodalmakkal ott összeszedtek. Mi a fasz lenne, van hogy, hogy a nők helyzetéhez? Hogy mekkora lenne, és a szabadság milyen szintre de Amikor még még nem, nem volt Gábor. Akkor európai gyarmatosítás, akkor olyan kurva jó volt a nők helyzete, ott bazd meg. Nem, kurva szar. Hát akkor meg. Azt is az európaiak csinálják a csadort, az európaiak. Akkor a négy feleségednek, hát az európaiak azok a jönnek, hogy a profitálnak. A nyugatiak csadort. Nem neki az bejön. Négy feleségednek, négy, neki az jön be. De most neki az jött, hogy a szölt az, az már sok gyerekek. Én Ilyen. próbáltam az ide. Kettőt plusz párhozamosan folyamatosan. Egyszer, egy é. szül, egy meg a házi munka. Ez, az, ez, ez a négy. Ez a négy feleség. És a kettőt plusz párhozamosan. Az És az azt is kevés. Amit mondani akartam, Robi, azt csak annyi, hogy mi nem csak a környezetkárosítást szervezik ki a úgynevezett harmadik világban, vagy adott esetben hozzá, mert mi is már a harmadik világ vagyunk, hiszen Tudjuk, hanem externalizáljuk, externalizáljuk a demokráciát. Bizony, ugyanezt kiszervezzük a szabadságot is. Ó, oda visszük a meg az alkárdosokat, meg az meg az alkárdosokat, meg az alkárdosokat, a az és meg az alkárdosokat, Utána, az alkárdosokat, meg az alkárdosokat, meg az alkárdosokat, meg az országokban, meg az alkárdosokat, meg az alkárdosokat, meg az őket, és utána azt az alkárdosokat, hogy.. az hogy meg az alkárdosokat, meg az a az e, alkárdosokat, meg az az hogy te itt vagy, hogy te itt vagy, hogy oldott föl azt az ellentmondást, hogy ez a rendszer kitermelt téged, hogy te itt Erről vagy. neked, magamnak. Beszéljek. Ez a nyugati rendszere, ezt a nyugatnak Még Még Ez jó, ez jó. Ez a nyugati ez az a nyugat, ez a nyugat. A pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, a a pezsó, a Ez a pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, a a pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, a pezsó, egy a a a de Peugeot, az meg! De, De a Peugeot, én megcsibondom! De megvettem! Ezt mekkora <laughs> A mekkora lúzásség, te mennyi pénzt hattál? Én, én Szponzorációból! Szponzorációból! Elektromos árammal, szponzorációból! Megvan a második vágpont önmagunk kellene, az... Idejelen, azاض야, đã, hát a szponzor azt az elektromossági kitelmet ilyen időtán. Megfelelő mennyiségű elektron találkozik, megfelelő mennyiségű elektronnal, előbb után valaki szponzorálni fog valakit! Egy volgózatban, hogy Junkinál a tudatosítása az a nulladik lépcsőfok, én nem azt mondom, hogy ezzel... Te még csak a mínusz egyediken vagy? Lehet! Egyébként lehet. De. de, de vagyok, egy, olyan, mint egy állat, ami készül, hogy csak a ad. Hát, már igazából arról van szó, hogy a, a vagyok, for... és az már egyfajta primitívség. Ja, a kóciilizáltság már egy formája a primitívségnek. A civilizáció, az mindig a kultúra egy Óriási különbség van a civilizáció és a kultúra. Így van. Igen, van különbség, van különbség, biztos, hogy az ellen jelenti. Nem azt mondja, hogy De azt mondtam, hát. hogy az ellenség. Mm. Például az egyiptomiak a köcsögök, az meg és akkor a hogy maradtak volna a nem, nem, Az, az, az, az, nem, az, az már civilizáció lett van, volna, hagyjuk. A kultúra az igazából az, amikor már rájöttek arra, hogy nincsen tűnik, és már fönt próbálnak levegőt venni. Az kultúra, az még arra, még azt mondjuk, hogy oké. A még, az, még... az a műbránere annak, aminek a kultúrája az igazolódik. De nem, ér nem érezted még soha A civilizáció, a technika, a nem tudom, ez a, ez a műbráner, egyre, egyre jobb axi van a műbránerbe, ez a fajta fejlődés, ez a valódi bránernek a konyolása. Gondoltál már arra, hogy tennyi 22.0 vagy? Nem, de most valami megtudni tőled. Azért mondom neked. És sosznek egy... Á, ez érdekes, és... Et, ez el so, Russo, ezzel dolgoz. Ezzel dolgozál. Russo De jó russzo... olvasom. Russzai... De... De... De.. De. De. De. az jó. Csokonai az jó. Csoporai a jó. Csoporai a jó. Csoporai te jó. Csoporai nem, de nem, van sok Voltár ez is meg a rosszó. A föltök arra recskálztam volna, meg a festők hogy száz lasut ezeret ő már akkor megkérdő ezt, hogy jó lesz, e nekünk. Ez a is adjuk a horvilágot. Akkor megkérdeztem, mikor egyébként csak a sárba tapasztal. Ezek a gyökerek. Ezek a gyökerek. Ezek a gyökerek. Ezek a rosszó is a Ezek ekkora gyökerek Ez is igaz. A buszó megírja az hogy emi vagy a írt, emi írt, emi írt, a írt, emi írt, a... írt, emi írt, emi írt, emi Van egy közérdekű, ez volt az Apu azért is igaz, mert Ehhez e a adása, a folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük no, a Köszönjük a figyelmet. Köszönjük hát,